Så är det tisdagen den 25 april 2023 och idag så är det bara jag och Pat jag, Martin och Patrik som ska hålla låda. Välkommen Patrik! Tack så mycket Martin! Mm. Trevligt att vara här! Ja, det har varit en lite, gått ett litet tag sedan vi hade en podd nu, men... Idag så tänkte vi köra lite reflektion. eller börja med lite reflektioner kring vetenskapsfestivalen som du och jag och har tillbevittnade här i förra veckan. Mm. Och då var ämnet uh, hur psykologin hos konspirationstroende. Och uh, det var en Man hade flugit hit en professor från uh, England, var det var? Karen Douglas. Som uh, skulle föreläsa kring detta. Jajamän, jag kan, jag kan läsa upp hennes bio här om du vill. Mm, gör det. Och sen så kan jag ju bara lägga till lite reflektioner här. Liksom, när man, alltså när vi var på den här in, invigningen av eh, vetenskapsfestivalen då och, och det här första föredraget. så, alltså Jag fick ju väldigt mycket intryck av en, en, en, en ja, religiös ceremoni och en predikan. Och det är intrycket starkt också av att, att eh, innan den här eh, föreläsningen eh, äger rum så menar de att man får inte lov att ställa några frågor <laughs> efteråt. <laughs> och, eh, utan de skulle ha en liten panel och, och, och den här panelen då eh, som, som satt här och diskuterade med Karen, de var ju rörande överens om. Eh, hur dumt det är med eh, konspirationsteorier men ja, lite mer om det sen då men jag mm. eh, kan eh, <clears throat> dra Karens bio här och då, då, och då kan jag ge ett litet tips då om man för eh, det finns ju någon sån här ny och jag tänkte vi kunde prata lite mer om det sen också det finns ju ett, ett väldigt fint eh, nytt verktyg som har kommit som vissa då, bland annat han som säger sig skicka ut sportbilar i rymden det vill säga Elon Musk då, han säger att det här kommer bli världens undergång va? Det här, oj oj oj, det här med AI, oj oj, oj. det är oträcka grejer men ja, det, jag, jag ser det ju som ett, ett väldigt användbart verktyg och jag använder det mer och mer och det som jag tycker är fiffigt med det är ju det att man kan ju se det lite som en, en en smart sökmotor som eh, plockar in som har en massa information som är systematiserad och sen så kan den presentera det på ett väldigt snabbt sätt. Och, och, och istället då för att man om till exempel om man vet vem Karen Douglas är så, så kan man ju söka då och skriva Karen Douglas i, i eh, Google och så får man fram lite Wikipedia och såna här grejer. Och sen så får man försöka gräva sig fram då till eh, vad som man vill veta om henne då. Men istället då så kan man ju i ChatGPT så kan man fråga så här, då, vem är Karen Douglas, professor i konspirationsteorier? Och då svarar ChatGPT så här, att Karen Douglas är en brittisk psykolog och professor vid University of Kent i Storbritannien. Hon är mest känd för sitt arbete inom området för konspirationsteorier där hon studerar och forskar kring hur och varför konspirationsteorier uppstår, sprids och får inflytande på människor. Douglas forskning sträcker sig över en rad ämnen inklusive effekterna av konspirationsteorier på politik, miljö, vetenskap, hälsa och samhällsengagemang. Hon är även intresserad av att förstå hur konspirationsteori kan påverka människors åsikter, attityder och beteende. Hennes arbete har bidragit till en större förståelse av konspirationsteoriets roll och konsekvenser i samhället. Och vad, vad tänker du om det, Martin, efter att ha lyssnat på det här föredraget? Har du, några, har, du, har du fått en bättre förståelse av konspirationsteorier? Och ja, sådär? alltså det, det enda... Låt höra. <laughs> det kändes ju som att man bara ville smutskasta och sätta en stämpel på de som tänker åt det hållet. Alltså du vill säga så som äh, makten... Äh inte vill att man ska tänka. Alltså, makten vill ju att man ska tro på deras propaganda fullt ut- och de som börjar bli lite misstänksamma kring det här- vill man gärna ha en stämpel på- uh, så att andra- inte går dit heller utan de vet vad som händer. Och det var väl lite det man körde på där- att uh, den som är konspirationstroende- han har svårt att data, han har ökat risk för att bli kriminell. Uh, ja, och så körde man på så. Uh, mm. Tänkte jag- uh, Ja, men precis, och det, jag tycker det var ju en väldigt liksom, stor och tydlig halmgubbe som hon satte upp först innan de började med de här argumenten. Då, va? Och, det, och, det, och det menar jag då att det här med halmgubbe det är ju en sån här logisk då att man, man missförstår eh, en, den så att säga, motsatta ställningen i en fråga. Och så, så, så målar man upp liksom en falsk frågeställning och sen så argumenterar man mot den då för att då, då framstår det ens argument som väldigt goda då. Och det hon gjorde då, det var ju det att hon tog fram den här dels, först så redan hon för definitionen av en konspirationsteori och den var ju allmän giltig då. Och det är ju det att man, man anser att eh, några i det fördolda eh, konspirerar då, eller de, de kommer överens om någonting och sen så utföra de saker med, med dolda motiv men sen då när jag skulle exemplifiera det här och vad, vad som är konspirationsteorier ja då för man kan ju säga så att det är väl rätt konstigt att inte eh, erkänna att, att det överhuvudtaget finns några konspirationsteorier med den definitionen då, för, för man har väl konspirerat och, och liksom använt list i, i politik och krigsföring i alla tider då, va? Mm. Men sen då så så så går var det några exempel på konspirationsteorier då. Det var det ju typ Elvis lever, gjorde är platt. 5G master är jättefarliga och det finns då massor galna konspirationsteorier som bränner ner och förstör de här 5G masterna. Australien någon... finns inte var väl än också. Ja, just det, Australien finns inte, ja. ja. Ja. Så det var ju liksom det här dummaste dingaste man kan komma på då och jag, och jag är av den övertygelsen att, att de här dinga och dumma konspirationstiderna de, de sprids ju av propagandaministeriet liksom för att man ska kunna ha de här halmgubbarna och argumentera mot då. Och sen då så kommer jag in på den här eh, så kallade forskningen då som hon har genomfört kring det här och då kunde hon konstatera då att om hon räknade upp då olika konspirationsteorier, Men där var ju inte riktigt tydligt med vilka det var då. Men att de som kunde tänka sig att det låg någonting i det här. De hade lägre IQ va? Eller hur var det? Mm. De, var, de var lite korkade. Lågutbildade. Ja. De hade inte många högskolepoäng. Nej just det. <laughs> Nej de hade inte många högskolepoäng. Nej just det precis ja. Just det de hade lägre utbildning ja. ja. Och sen så hade de, de gjort lite tester på... Twitter höll jag på att säga Men vad fan heter det ja, Någon sån här uh, Dating-sajt va Och så hade de lagt upp En, en, en profil då Och uh, där, där Man hade redogjort för att Man tycker att det ligger någonting i Konspiration Ja just det, de, har, de hade skrivit uh, Covid is a hoax de skrivit, va? Mm. I, I den här datingprofilen. Mm och då kunde man ju konstatera att den här äh, profilen då fick ju mycket lägre intresse då mm. än, äh, än andra profiler. Va? <laughs> ja, så tror man då på konspirationsteorier så är man äh, korkad och, äh, och oattraktiv. Mm. Och, och, och fattig också, ja, för man har inte så hög utbildning och inte så bra jobb heller. Precis, och det, det är lustigt är att de verkar ju så här: Har vi intresserade av konspirationsteorier hur, hur sådana tänker? Och direkt när jag fick reda på att hon skulle föreläsa så gick jag in på hennes Twitter med vår Twitter och skrev att ja, ni forskare brukar ju väldigt gärna vilja prata om oss men inte med oss. Så varför kan vi inte ha en diskussion? Eller, eller så, det var ju som vanligt och knäppt tyst. <laughs> så att de, de där vill ju inte prata med de som kommer i våra led. Eller om de pratar med sådana så är det ju givetvis sådana som är kontrollerade på något sätt. För ja. att styra narrativet. För att sanningen går är ju väldigt svårt att argumentera emot. Mm. Så. Men, och det är de här får då. Det är, ju, det är ju väldigt mycket pengar för att upprätthålla en lögn. Det är ju det många yrken idag går ut på. Att, att ljuga på ett så bra sätt som möjligt. Så att mm. många går på det. Ja, nej, men precis. Och, och det var ju, det var ju riktigt tragikomiskt det här med att. Att de annonserade det också att man får inte ställa några frågor mm. efter föreläsningen liksom. Och jag, jag satt ju lite där och övervägde ska man ska man ställa sig upp och, och, och säga någonting och fråga någonting ändå. Mm. Även om man inte får det men, men jag, jag orkar liksom inte med att göra det. Man vet ju liksom hur den här församlingen hade reagerat på en, en sån hädelse. Mm. Det var ju en som ställde sig upp där och konstaterade att det var en politiskt korrekt tillställning. Och han blev ju avvisad från, ja, från tillställningen. Ja. Så att, ja. man får ju inte det ifrågasätta. Var ju det var ju lite mycket affekt tyvärr då. Men, mm. men han hade ju helt rätt i det, liksom det här att Det är ju ett skämt att man ska hålla en... en en, en, en föreläsning på Vetenskapsfestivalen inte tillåtande av frågor. Liksom. Mm. Men, men på ett sätt, jag menar, det, det är väl ett, ett positivt tecken också för att de, de, de blir ju allt mer trängda liksom i det här. Mm. Ja, och de, det är ju som du säger Martin, det är svårt att argumentera mot sanningen och den börjar ju komma fram nu mer och mer. Liksom. Och den, mm. den, den, den fråga som jag har satt och, och, och, och klurade lite på där som jag övervägde att ställa mig upp och, och, och och ställa fast i jag inte fick då. Det var väl ungefär så här att. Ja du Karen. Eh, jag, jag tänkte på det att på. på eh, 15 och 1600-talet. Så, så hade ju. Det rådande styret då. Det vill säga det katolska. De hade ju också mycket problem med det här. Med konspirationsteorier. Det var ju liksom. Människor som sa att det inte fanns. Kanske inte hade funnits några enhörningar. Och att jorden kanske inte var universums orörliga medelpunkt. Och, och, och till och med något så, så otänkbart som att de här avlatsbreven. Att det skulle vara ett stort bedrägeri. Liksom. Du, du kan inte liksom tänka eller föreställa. Och det visar ju sig sen att de här konspirationsteorierna de stämde ju faktiskt då. Du kan inte se här på något sätt att historien kanske upprepar sig. <laughs> men det, men jag då hade körde, varit en då, fråga att ställa Ja precis, men jag körde ju som du sa där förra läsningen, precis som att det inte har funnits Några konspirationer någonsin Utan makten alltid har talat sanning Till sina befolkningar Så att, ja. Eh. ja, det här med precis och det, det, det tycker jag, det är ju det är väldigt Liksom märkligt Och får man väl nästan säga Oprofessionellt att göra så För att då, då är man ju inte trovärdig <laughs> Det att <skratt> det existerat konspirationen liksom. Mm. Jag menar, ja. Mm. Ha. Ja. Ja. Så är det med. Ska vi berätta om vi träffar på en, en, en trogen gammal en skribent <skratt> på <skratt> våran flashback-tråd <skratt> på tisdställningen. Ja, och, och alltså det, det, det är ju han som kallar sig för och Vi har ju pratat lite om honom tidigare mm. och jag vet inte vad han heter i verkliga livet och... Ja, det kanske inte ska honom Nej, men, men han heter, han kallar sig Urverksapelsin och han, han skriver väldigt flitigt på den Radio och tråd som finns på Flashback och där har jag försökt att liksom Uh, ja vad ska man säga bringa lite försök till uh, vettiga resonemang då men det är ju ganska hopplöst då och det, och det har jag väl pratat om tidigare att, att jag tror att alltså de här uh, forumen de är ju liksom styrda och kontrollerade och det märker man ju på hur de modereras då va? att, att uh, när, det, när det är olika ståndpunkter i olika frågor och till exempel skedde molnlanding eller inte då va? eller Ja, då, då så varnas hela tiden de som har den ja, konspiratoriska hållningen då. Va? Och, och, får, och man tar bort inlägg och så vidare då va. Men, men, men de som, som står för eh, systemosikten då va. De, de får ju vara hur oförskämda som helst då. Mm. <laughs> utan, att, utan att det blir konsekvenser då. Och... Ja, och han urvägsappelsinan är ju en, en, en sån eh, karaktär. Jag, jag, jag tänker lite på liksom det här med barn, när de, när de ska lära sig umgås med, med sociala medier. Då, varför att det, det kan ju bli så här i, i eh, vad heter det, vad fan heter de här eh, sociala apparna som de håller på med. Det är inte Whatsapp, men det är något annat. TikTok. Ja, vad sa du? TikTok. Ja TikTok men den vill jag nästan inte nämna för den, den, den ska de ju försöka göra så jävla populär nu. Det verkar som de ska ha in alla i TikTok. Mm. Men det finns ju någon annan också. Ah, jag kommer inte ihåg. Men när, alltså de här, när, de, när ungarna pratar med varandra i de här sociala apparna så kan de ju vara väldigt taskiga och tarvliga mot varandra och skriva väldigt dumma saker. Och då får man ju liksom ta tag lite i sina barn och liksom prata. Men, men så här hade du ju aldrig sagt till den här uh, killen eller tjejen på skolgården liksom. Om du tittar vederbörande i ögonen liksom. Eller om du hade en, en, en diskussion i verkliga livet va. Och det där problemet tycker jag det kan man ju se mycket hos vuxna också då. Att de, de håller på att skriva massa <gården> uh, tramsigheter och tarvligheter och löjligheter liksom. I, när, när man är liksom, man sitter fram och tänker man är ju är liksom lite skyddad då va. Och sen då när man träffar på de här eh, personerna i verkliga livet så eh, är de ju väldigt, eh, vad ska man säga, eh, icke-argumentativa då. Mm. Och, det, och det är, alltså, ja, ah, jag tycker man ställer ju till det för sig själv om man håller på på det sättet. Eller, jag vet inte hur man ska, det, det är ju väldigt, det är ett väldigt märkligt sätt att, och, att hålla på. Alltså, bara för att man inte håller med någon då. Att man, man, man håller inte håller med om att det är en fysisk omöjlighet att raketer eh, skapa framdrift i vakuum då. Vilket det är och alltid kommer att vara. Eh, oavsett om jag är av den åsikten eller inte då. Men jag, är, jag håller ju med om det, den naturlagen då. Eh, men om man inte håller med om det, ja, då, då, då kan man ju liksom hålla sig till ämnet och den frågan då. Då behöver man liksom inte gå in på. Hur dum och... Ja. Det, det, alltså det, det, är så, det är så barnsligt och det är så tarvligt. Liksom. Men, mm. men det är väl ett, ett, ett tidens tecken. Jo, man tänker ju lite på så här äh, Man candidate så att man programmerar någon att utföra någonting som de själva inte är medvetna om men det, det känns nästan ibland som att man behöver inte sånt utan det räcker med den här äh, indoktrineringen från systemmedia för att han verkar ju lyssna på alla våra avsnitt och hört alla våra argument men sen så verkar inte argumenten bita eller gå in överhuvudtaget utan det bara ja. negligeras eller förträngs så att det inte kommer in i, <gärna> i hjärnan tankeverksamhet att det finns faktiskt ganska många logiska fallasier då en punkt som ligger honom väldigt om varmt om hjärtat är ju det här med Södra under andra världskriget och vi är hemska. Ja, alla de här stämplarna man kan ha, då. Mm. Uh, och, men, uh, och han har ju lyssnat igenom det förra avsnittet med tanke på vad han skriver i flashback men det står ingenting om, om vad det var i våra argument, sakargument som var fel. Utan det var att vi uh, ifrågasatte uh, gaskamrarna, som är en av hörnstenarna till förintelsen. Så att, och det får man inte låta göra. <laughs> nej okej, okay. ja, ja, han har skrivit då, nej, på, på uh, flashback nyligen då mm. Jag har inte varit inne där på ett tag och läst då. ja okej okay. mm. <laughs> <laughs> ja, ja nej men det där är ju, det, det är ju då uh, den, den heligaste eller mest uh, tabubelagda uh, dogmen mm. det här med, med och det, just det, under andra världskriget ja. och man ska ju uppdatera mm. lagtexterna det gäller det nu ju. Ja, det är på tal om det, ja. Mm. Så att är ja. frågan hur länge man får ha någon annan eh, syn den officiellt vedertagna, även i Sverige då. Ja. Utan det ja. handlar ju klammer i med rättvisan. Ja. Nej, det är det, ju... Ja, det, det är ja. väldigt bekymmersamt. Mm. Och, och, och man får väl säga, jag menar, jag är ju väldigt tacksam för... för eh, Internet och de, de möjligheterna man har haft att söka information under de här åren för det har jag gjort att jag har eh, ändrat eh, uppfattning i många frågor, och bildat mig en uppfattning kring saker och ting som jag inte hade kunnat bilda mig en uppfattning kring, om man mm. säger så. Om man inte hade tillgång till den här. Eh, till väldigt mycket som man, som man aldrig har fått eh, höra om i skolan eller, eller sett dem på TV. Va? Och eh, eh, kring den här frågan så, så tycker jag att det är, är väldigt intressant att ta sig en, en, en väldigt god titt kring den, eh, det material som finns kring de här eh, sundel eller sundelrättegångarna som, som eh, genomfördes i Kanada på 80-talet var det va? stämmer. Mm. Till och med. Och det är väl viktigt att göra det innan man liksom typ låser in det här i lådan och, och äh, hotar med, med rättsliga påföljder då på de som vill äh, granska äh, historien. Mm, ja visst. Ja, ska vi gå vidare på mm. lilla program som vi har. Då var det chatt ja. som du ville prata lite mer om för du har studerat detta Ja, verktyg. precis. Och... och, och... Det, det är ju en väldigt, vad ska man säga, det är ju en, ja man uttrycker det som AI-feber nu, liksom alla pratar om det här. Det är ju väldigt stort det här med AI och eh, det reses ju väldigt mycket farhågor kring det då. Eh, bland annat, eh, jag sa väl det, Elon Musk, han har ju sagt att det här är, det är ett stort hot mot eh, mänskligheten va, det här med AI och och, och det här är ju liksom någonting som man har målat upp också historiskt. Va? Jag menar jag tänker på de här Terminator-filmerna. Hollywood är ju väldigt bra på att skapa liksom de här eh, hoten och rädslorna. Och, och man kan väl se det att det, det handlar ju väldigt mycket om att skapa eh, rädslor för saker och ting. För det är ju det effektivaste sättet att eh, kontrollera människor då. Så är det ju att göra dem rädda för någonting och sen så så... Kan man få dem att göra som man vill genom att tänka att de, de undviker ett, ett hot eller en fara. Deras eget liv eller hälsa. Då va? Och, och det, det kan vi ju se med den här eh, covid-cirkusen som har pågått. Och, och innan det ja, och det är ju liksom hela det här med virus och, och vaccinationer och allt det här. Va? Och, och sen så har vi ju det här med strålning och radioaktiv strålning. Vilket jag uh, ser väldigt stor anledning och uh, uh, ifrågasätta, nu menar mm. Och sen har vi det här med AI då. Och, uh, det, ja, jag vet inte riktigt hur, hur, uh, hur resonemangen går. Liksom för att det, de, här, de, de här ska ja, på något sätt så hotar de då uh, våra mänskliga civilisationer. Jag tycker det är lite intressant för att jag, jag pluggar ju. Någonting som heter datalingvistik När jag läste på universitet Och där Ingick ju eh, En hel del om det här med AI då Och ja Det man kan säga om AI Det är väl liksom att Det, det är ju eh, ja, Matematiska algoritmer Det kan man säga Det är ju neurala nät i ju en sån här modell som man använder sig av Och, och eh, Den har ju och det konceptet har blivit mer och mer framgångsrikt ju mer, kan man säga, datorkapacitet man har möjlighet att använda sig av. Jag vill inte gå in på några detaljer men på 90-talet så gjorde man ju stora genombrott vad det gäller det här med eh, optisk eh, OCR då, Optical Character Recognition. Att man kunde liksom översätta en, en bild på en, en bok till eh, läsbar text då. Att man kunde... För det är lite svårt va? för att texten ser ju lite olika ut då va. Men då, då, då så kan man träna upp ett normalt nätverk att, att känna igen olika bokstäver. Och då börjar de liksom inte se ut exakt rätt, rätt då va. Det är, är fuzz logic då. Eh, Och sen så kom det ju ett annat stort genombrott på 90-talet i, i, i det här fältet då. Eh, artificiell intelligens. Och jag i och för sig, jag måste säga att jag, jag har väldigt svårt för det uttrycket. För att jag, jag, jag tycker liksom inte att, att... Ja, intelligens är rätt ord på det här fältet. Men hur som helst. Då så... Det hände ju någonting på, på 90-talet då. Då var det ju alltså att man, man IBM lyckades göra en, en dator som jag tror den hette Blue-någonting. Blue Ja, jag kommer ihåg. Men den slog ju den tidens skickligaste schackspelare då. Jureka Sparov. Och då mm. blev det ju liksom en, ett jättestort intresse kring det här med AI. Och IBMs aktie steg i höjden. Va? Och, och det blev mycket kring det här. Men sen visade det sig då att, att det här med att spela schack. Och, och det var ju mycket det här med brute force för att, att datorn överväger ju, <går>, går ju igenom inte bara tusentals utan kanske miljontals drag i sekunden då och, och, och liksom räknar ut. Så att, det handlar ju egentligen inte om, det handlar inte om intelligens där utan det handlar ju om att, att du har en hög beräkningskapacitet och att du kan liksom måla upp olika situationer och, och, och då göra det mest framgångsrika schackdraget. Men det där var det sågs som ett stort genombrott. <clears throat> Och nu så, så är det ju så att nu, nu finns det väl ingen, ingen dator eller ingen människa som kan, som kan matcha de bästa eh, schackdatorerna. Vad säger du om det Martin? För du, du spelar ju faktiskt lite schack. Ja det gör jag. <laughs> Nej de bästa ligger väl på en nivå som är långt över. Även schackmästaren Magnus Carlsen som får stor stryk av... Eh... Ja, den bästa schackdatorna. Mm. Men det är ett bra analysverktyg. Alltså om man vill förbättra sin förmåga att spela schack så kan man ju fråga en dator vad var det bästa draget i den här situationen när jag tror att jag förlorade partiet och så. Uh. Och uh. ja. Uh. Det är ett uh, roligt spel övrigt kan man säga. Att uh, försöka överlista motståndaren genom list och... Uh. De, de Många av de här strategierna är tunt så att anfall är bästa försvar och det gäller att lura motståndarna att göra någonting som man inte är, är riktigt beredd på uh, ja. och så vidare. Mm. Uh, och Vill ni ut, utmana mig så är, finns jag på chess.com och på lichess och där är mitt användarnamn uh, Folius uh, Hattius. Så välkomna. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Fick det in mig också. Ja. Ja. ja, jag, jag, jag tänker ett utmana i schack. För det är jag kast på. Ja, jag säger direkt. Men ja, ja, men kul. Jo, men för att komma tillbaka till det här med AI då. Va? Sen så har du ju liksom. För det där var ju. Och jag minns ju då för att jag, jag, jag pluggade ju det här då, liksom på 90-talet. Och det var jättemycket sur kring det här med AI. Va? Men sen så har det ju varit liksom. Det har varit ganska tyst om det, det har liksom puttrat lite så där Men jag menar, man har ju gjort eh, lite sån här liksom genombrott att kunna. Det här med, med att en AI eh, genererar. Eh, bilder och foton och sådär utifrån en text då. Va? Det har ju funnits ganska länge då va. Men sen då, måste jag säga, det här det här senaste året eller de senaste åren så har ju det här med AI och de här sakerna det har ju fullständigt exploderat då. Och eh, eh, den allra mest kända eh, sån här AI-applikationen då det är ju det det den här ChatGPT Och och jag var ju ganska svalt eh, inställd till den. För jag har ju testat lite sådana här eh, dialogmotorer då. Eh, innan. Och de är ju inte särskilt bra då. Va? Men, men eh, det här. Eh, jag får ju verkligen säga det. Att den här ChatGPT. Den är ju något helt eh, annat. Och den eh, har ju en förmåga att eh, generera väldigt, väldigt. Eh, Spelhtiga svar på, på enkla generella frågor. Och den eh, och, och, och jag använder ju den mer och mer. Eh, I alla möjliga olika sammanhang. Till exempel här när man skulle ha en liten eh, CV på en Karen Douglas. Då det är. Mm. Men hur är det med det här politisk korrektifieringen av de här för att. Eh... Den kan väl inte söka i all tillgänglig information som finns på internet. För att det finns ju vissa svar som dess programmerare inte vill att den ska ge. Till exempel det här med raketer i vakuum som du är inne på. Och uh, vad som hände under 9-11 eller om vi varit på månen och sånt. Och om man roar sig med att fråga sådana här frågor till den här chatt-GPT. Så säger den väl att det här är politiskt korrekt att vi har varit där och, och så. Ja, det mm. stämmer alldeles utmärkt Martin. Och man kan ju flicka in i också att det här... Det som ChatGPT står för... Alltså GPT, det står för... Uh, vänta lite nu. Är det general först? General Pre-trained Transformer. nu får jag nästan fråga ChatGPT här. Mm -hmm. <laughs> Vad står ChatGPT för? Frågar då. Ska vi se. Nej, nu... Alltså den, den, det är jobbigt här. Den ploppar ur hela tiden. Den är, den är väldigt liksom... Det, det är väl för att det är så mycket. Äh, trafik. Liksom, ska vi säga. Vad står. Jag? Ja, just det generativ. Nu kommer jag på det själv innan jag. Äh, ja, just Generativ pre-trained transformer. Och det är precis som du säger. Att den är ju då. Äh, alltså pre-trained. Man kan säga att. Det funkar ju så här att man, det är ju ett, ett, ett sånt här neuralt nät då, som är en slags matematisk modell i botten. Och sen så eh, tränar man upp den med eh, jättestora mängder information. Då. Det är ju liksom ja, det man sånt man har tankat ner från, från nätet. Då. Men sen sitter man och tränar den här eh, transformen. Då, för att det är egentligen den, den fattar ju inte liksom, de här texterna och vad det innehåller utan... Den, den, uh, uh, det, det är en modell som säger vilket ord lämpar sig bäst efter det här ordet eller i, den här, i det här sammanhanget va så det man kan säga att det är en jättestor statistisk modell liksom där den, där den uh, väljer ut de ord och, och, och begrepp som, som den ser uh, är den vettigaste följden efter det, efter det som kommer innan då va? Men sen så, så som sagt så tränar man den här på människor då och då så äh, hjälper ju då äh, människor att tala om för äh, den här generative pre-trained transformen vad som är bra och dåliga svar på olika frågor då. Och då är det ju så att den här är ju då, äh, den, den följer ju systemlinjerna, <laughs> skuttryckare då så alltså att. Den, den säger ju det att ja raketer de, de funkar i rymden eftersom en eh, biljardkula flyttar på sig när man slänger en annan biljardkula på den va? Alltså det här med med Newtons de här rörelselagarna då att, att och de stämmer ju. Jag menar de är ju helt korrekta. En, en, en, en eh, verkan har alltid en orsak. Och så vidare, va? Att, Men det, det, det som är det fysiska problemet här med, med, med raketerna, då, det har vi ju sagt så många gånger. Men det är ju det att du, du har liksom inte en, en action. Du, det, du, du kan inte åstadkomma en action med en gasexpansion i ett obegänsat vakuum. Och då får du ju heller ingen reaction då. Och det är ju lite roligt också, för jag har ju frågat en del om, om det här med, med eh, fri och och... Eh, vad gaslagarna säger kring detta då. Och, och, och när man inte rör sig genom ett rakete då. Då förklarar jag ju alldeles kristallklart liksom hur eh, fri expansion fungerar då. Och att, att en, en gas som expanderar fritt en åstadkommer ju inget arbete då va. Men frågar man den rakt på om, om hur, hur raketer fungerar då va. Ja de, de, de funkar ju då utan att eh, knuffa på eh, atmosfären. Utan... Eh, de eh, fungerar ju då, säger man, enligt Newtons eh, tredje lag. Problemet är ju att det går ju inte att genomföra något eh, experiment som, som bekräftar det här påståendet då. Och då är det ju så enligt eh, reglerna för vetenskap att, att kan man inte eh, utföra ett experiment som bekräftar en hypotes så kan den ju aldrig... Blir något annat än en hypotes då. Det vill säga den kan aldrig bli en teori eller en lag då. Så det är ju lite problematiskt ur en vetenskaplig synpunkt. Det här med raketerna. Och det, det gör ju att då flyter vi osäkt in lite på nästa ämne. Och det var ju det att jag höll ett föredrag mm. om. Vad vetenskap är. Mm. För tidningen 2000 2000-talet vetenskap, de hade ju en årsstämma och sen så hade de lite seminarium och där fick jag äran att hålla ett föredrag. Och då är det just det här och jag tycker ju, jag kan ju verkligen rekommendera alla som håller på att undersöka sådana här Jag kan ju välkomna alla, om vi har några nya lyssnare också från det, för jag gjorde ju naturligtvis reklam för vår lilla podd som vi håller på med här. Men att det är väldigt viktigt att förstå det här med vad vetenskap är och vad det är för regler som gäller. Och det som är ju väldigt tragiskt och förbluffande när man börjar granska den vetenskapen vi har idag då, det är ju att väldigt mycket av de liksom paradigm och teorier, och ibland så kallar de det till och med lagar som har funnits länge. De, de har ju inget vetenskapligt stöd. Va? De är ju inte vetenskapliga. Och, och, och, och då är det ju så. Liksom att för att. För att. En, en, en vetenskaplig teori. Ska sägas alltså vara det. En, en, en teori som håller. Så måste den ju vara bekräftad. Och. En vetenskaplig teori kan ju bara bekräftas genom eh, kontrollerade experiment. Va? Och, och sen är det ju också det att reglerna är ju så att man kan, ju, man kan ju aldrig säga att en, en teori är bevisad. Alltså slutgiltigt bevisad. Då, då, då är man ute och cykla. För att, det, det är liksom så att man kan egentligen aldrig formellt bevisa en teori. Men man kan utföra experiment som, som man särskilt relevanta experiment. Då, relevant, då, då ska de vara utformade för att försöka att motbevisa teorin. Och lyckas man inte med det. Alltså blir utfallet av experimentet inte eh, en falsifiering av teorin. Då säger man att den är bekräftad. Och när man har utfört tillräckligt många sådana här experiment och de har utförts av andra och så vidare. Då, ja, men då kan man säga att ja, okej, det här, vi, vi, vi, vi, kan säga, vi kan inte motvisa detta. Då, då säger vi att teorin är bekräftad. va. Men sen är det ju också så att så fort man lyckas utföra ett experiment. Eller hitta en giltig observation som motsäger den här teorin. Som falsifierar den. Ja men då faller den va? Då är den falsk. Och då, då kan man göra två saker. Antingen så kan man eh, slänga en teorin. Eller så kan man revidera den då. Säga att eh, ja, man får justera den då. Va? Men det här är ju någonting som man inte gör eh, inom vetenskapen va. Och sen finns det ju en annan viktig regel också då. Det är ju det att för att en hypotes ska kunna bli en teori och kallas för det. Så måste den vara vad man säger för... Eh, falsifierbar då. Det måste vara möjligt att utföra experiment kring den som, som kan falsifiera den då va? Och om man inte kan göra det ja då, kan man, då får man inte lov att kalla det för en, en, eh, en teori va. Eller det kan aldrig bli en teori då kan det bara vara en hypotes va. Men det här är ju liksom regler som man har eh, ruckat och slidat och grejat kring i, i vetenskapen väldigt länge då va? Och mm. nu, är det ju, nu är det ju liksom komiskt. Det är jobbigt av uh. en av hörnstenarna som allting annat bygger på skulle behöva bytas ut. Då faller ju allting annat och det kanske man inte är så intresserad av. Om det är ganska många som linar sig på att uh, sakernas ting ska vara som det alltid har varit. Ja, nej men precis. Det blir ju så. Man behöver verkligen förstå det här uttrycket att uh, om du... Skapar den tillräckligt stor lögn och upprepar den tillräckligt länge så, så blir den till slut sann. Va? Och det har lite att göra med det här att bildas det bildas liksom ett ekosystem och ett beroende kring den här lögnen som gör att den, den, den, den, den får det går inte att, att falsifiera den. Då. Det, det, det finns för mycket eh, i den då. För mycket människor som är beroende av dem och har investerat i den va? Mm. Och det är ju, ja, jag menar, det är ju synd om de människorna, jag menar, det, det kan man förstå om man, om man har varit jätteambitiös och, och pluggat hårt i skolan och, och, och blivit läkare och sen så pluggat vidare och blivit virolog eller någonting då va? Och så, jaha, vad fan finns de inte? Det är liksom experimentet som, som sägs eh, bekräfta och isolera virus i det ovetenskapligt liksom. Mm. Ja, det är ju bortom ens föreställningsvärld. Och särskilt om man inser att det man har gjort under sin karriär kanske faktiskt har skadat eller dödat människor indirekt. Mm. Då kan ja. det inte vara så roligt. Nej, men precis, jag, jag, jag, jag skrattar lite här. Men det är ju liksom en. Ja, nej, det, det är. Det är, o... det är väldigt tragiskt och det är väldigt liksom elakt och beklämmande. Att att man gör sig mot människor kan man väl säga. Mm. Ur, ur många olika. Precis. Och lögnen är så stor och den är så fräck så att många människor utgår ju från sig själva sin föreställningsvärld att de aldrig skulle kunna ljuga så pass stort och brett. Så då förutsätter den att inga andra skulle kunna göra det för dem heller. Men det är just därför mm. som den här lögnerna fungerar. Att de är så fräcka och så stora och så otänkbara att någon skulle kunna vara så elak som man faktiskt behöver göra. Är vara för att kunna tänka ut de här sakerna och upprätthålla det under så lång tid. Och allt det lidande och död som det har skapat under, under det här paradigmet. Det är mm. bortom vad man kan föreställa sig. Ja, det är ju tyvärr det. Och det är ju så att ingen, ingen mentalt frisk människa skulle ljuga om sådana här saker. Och, och därför så är det ju väldigt svårt för mentalt friska människor att föreställa sig mm. att, att såna här saker skulle vara lögn. Och då... Ja, det, det är väl lite här som jag brukar prata om att, att om man inte kan ställa sig en fråga så, så kan man inte få ett svar på den va? Nej. Och, och, och många av de här frågorna är ju eh, inte såhär ett enkla att ställa sig och det, det vet jag ju själv. Ja. Och även inom alternativen, alltså, alltså människor som vaknar upp inom en fråga och, och vill bara se det som ett enskilt problem, att det är väldigt svårt att nå, nå med, ut med information om att det faktiskt finns eh, andra problem också, att de här vävs ihop till en helhet, en röd tråd mm. eh, som innefattar allt det vi pratar om. Mm. Men det blir också sådär att då, då är ju problemet så pass stort så vad kan vi egentligen göra åt det då i så fall? Vi har en stor propagandaapparat som suger ut våra skattepengar, all vår energi och vad är vi? Vi är bara små människor som har lyckats lista ut att vi lever i ett fjugigt system. Vad kan vi göra åt saken då? Men ja. Vi måste ju så länge vi kan kommunicera med varandra försöka sprida den här kunskapen om hur för vårt system är och hur de ljuger för oss. Så att vi kan bilda någon form av nätverk i framtiden som inte luras igen för att det finns ju jättemånga begärtansvärda initiativ som startas och har ett gott syfte. Men man kan, jag har inte sett något i princip där man går hela vägen och pratar sanningfullt ut vilket behöver göras. En gång för alla. Mm. Mm. Nej men precis. så Det är ju så det kan ju vara lite. Uh, svinlande Det här med att det, det, det är så stort. Och det är så stora lögner. Men det är ju det här att. att uh, uh, ingen kan göra allt. Men, men alla kan göra något. Och just det här att dels. Uh, Gräva i de här sakerna. Med, med, och, och, och, och förstå. Vetenskap och vetenskaplig metodik och kritiskt tänkande och så vidare. Och hur det, för det är ju hela tiden det de håller på och, och lurar oss med va. De är ju väldigt duktiga på psykologi och hur man skapar eh, feltänk hos oss människor va? Och det finns ju det här begreppet till exempel som, som eh, logiska eh, fallasier då. Mm. Och ett sånt här, en sån här logisk falasi som man använder sig väldigt mycket av. Det är ju den här eh, falska dilemman va? Att eh, om man upptäcker att någonting inte stämmer. Ja men då är man snabb med att hålla fram någonting annat liksom. Ja men det här, så här är det istället va? Och då, då väljer man ju mellan de här två sakerna va? Så då, då tänker man ju inte att även det här som jag får... Framhållt för men nu, det kan ju vara lögn också va? Som, som till exempel det här med, med eh, covid då så börjar man ju sörja. Det finns ju hur mycket som helst va? Att, ja, viruset är tillverkat vid ett eh, labb i Wuhan och, och bla bla bla va? Och det där tror jag att det, det gör man ju då för att då eh, håller man ju människor förvirrade och lurade då. Mm, jag får inte tala om det här med shedding som sprids inom alternativa kretsar, att vi då ska mm. vara rädda för människor som har ingesserat ett gift i sina kroppar. Mm. Och det är ju som att eh, tro att man blir full ifall man står bredvid någon som har druckit mycket alkohol och andas eh, lite ånger på en. Alltså det mm. blir, man blir ju inte det. Utan det är ju den som har intagit det här substanserna i sin kropp som i första hand blir drabbad och det kan inte smittas. Eh, mm. På det sättet som de säger. Nej. nej man, det, det, det förekommer väldigt mycket sånt. Liksom. Man vill skapa eh, rädsla och förvirring. Och så vill man ju diskreditera eh, de som är eh, skeptiska till det här eh, rådande mm. eh, systemet och media och så vidare. Mm. Mm. Ja, vi då... Vad säger du? Ska vi dyka in i... Audience, the main event. Ja, precis. <laughs> ja. Och då har om... ja, vi tänkte prata lite om energi. Eh, energi, ja, precis. Och då tänkte jag börja med, så med det, att säga liksom, att eh, det vi har sysslat med i snart sex år nu, var det är inte klokt vad länge vi har hållit på. Mm. Eh, det är ju det här med att vi försöker liksom bryta ny mark och skapa nya frågeställningar. Och jag, jag tror det är väldigt viktigt att göra det. För det var ju precis som du var inne på förut Martin att, att det enda som funkar det är det här att vi, vi börjar prata sanning och att vi benar ut eh, lögnerna från sanningen. Mm. Eh, vi, vi fick ju äran att vara med i en artikel i 2000-talet vetenskap och det var ju en bra eh, catchphrase där och det är ju det här att allt är inte lögn, men lögnerna finns överallt. va Och det eh, är ju verkligen så. Och ju fler av de här stora lögnerna man ser, desto mer kan man tänka sig att titta in i andra områden. Och ställa sig fler frågor. Och, och, och, och då visar det sig ofta att de här... Alltså för det, det är ju som jag var inne på, det, det är viktigt att kunna ställa relevanta frågor. Och det kan vara väldigt svårt att göra när man har varit så, är så djupt propagandiserade som, som vi människor är och har varit i, i många generationer nu då. Och med det så tänkte jag att vi skulle som sagt skulle prata lite om energi. Och jag tänkte på det att för Ganska många avsnitt sen. Jag vet inte var så, så, så pratade vi. Vi var inne på det här med. Och, och pratade lite om det här med. Vad, vad olja. Och eh, fossila. Bränslen är. Egentligen. Eh, och då finns det ju en. Eh, en video. Med en herre som heter. Fletcher Prouty. Som man, kan, man kan hitta den på Youtube. Och han går igenom det här. Eh, Ja, det för förefaller vara väldigt ärligt. Han liksom lägger ju upp det också så att eh, det är ju så här att man. Mycket av det här systemet vi har idag, eller liksom det här, eh, det här imperiet, det, det, det kretsar ju väldigt mycket kring olja, va? Och eh, fossila bränslen. Det som man kallar för fossila bränslen då. Och då är det ju så att har man liksom ett monopol, har man kontrollen över en produkt, då vill man ju kunna ta ut ett högt pris för den. Och ett sätt att göra det är ju att framställa det som om att det inte finns så mycket av den. Och det, har väl, det är väl orsaken till det här med att man har, har skapat den här bilden av att olja och kol och gas är ett fossil då, för att då är det ju lättare att tänka sig att okej okay, om, om, om, om de här produkterna har sitt ursprung i, i saker som har levt då, dinosaurier och, och ormbunkar och snäckskal eller vad nu är va ja, då kan du inte finnas så mycket av den eh, så att den här bilden har man ju befäst och, och det hör man ju väldigt mycket om man, om man lyssnar på, på media då. För då då är det ju alltid fossila bränslen va? fossila bränslen, fossila bränslen och under 70-talet och några decennier framåt så skapar man ju väldigt mycket av den här bilden också. Då att våra fossila bränslen var på väg att ta slut. Men då kan man ju säga att, man, att det här systemet eller nätverket har skapat ett nytt problem. För att det ledde ju till att prospektering och forskning kring det här med olja Eh, tog ju fart va, i och med att priserna gick upp och sådär, och det blev ont om det. Och då eh, visade det sig att om man eh, borrade djupt efter oljan, så, eller om man, om man prospekterade efter olja och borrade djupt, då det hade man inte brytt sig om så mycket att göra tidigare. Då för att de här fossila materialen de finns ju bara en bit ner i jorden. Va? Så då tänkte man att det är väl ingen idé att bara borra djupare, men när man började ju, borra djupare så hittade man ju. Väldigt stora fyndigheter. Av eh, olja och gas. Och då fick väl nätverket sätta sig ner och fundera och hitta på något nytt då. Och det är väl det vi har idag då. Och det är ju det här med att... Ja, det kanske är så att det, det finns mycket olja och, och gas och kol och sådär, Men vi kan inte använda det för att då kommer eh, jorden att gå under va? Och det är ju det här med klimatförändringarna va? För att vi är ju alldeles säkra på det. Att eh, om... Eh, Mängden koldioxid i atmosfären ökar från 0,04% till 0,05%. Så kommer klimatet att förändras drastiskt. Vi har i för sig inga belägg för att det sker. Det vill säga att koldioxidhalten verkligen ökar. Och sen har vi ju heller inga belägg för att det skulle ge... Den här konsekvensen då. Och när jag pratar om belägg då. Då menar jag ju. Att man har försökt. Att genomföra. Några slags kontrollerade experiment. Som bekräftar den här teorin. För det har man ju inte gjort då. Och det man kan tänka sig att man skulle kunna göra då. För att bekräfta något sånt här. Det är väl att ta och bygga ett stort växthus eller någonting. Och så förändra koldioxidhalten. I det och se vad som händer då va. Men det har man ju inte gjort. Men då är det ju så att om man påtalar det att man, ja det finns ju inget täckning för den här teorin. Den borde ju faktiskt inte ens kallas en teori för den, den verkar ju inte vara falsifierbar. Eller ni har i alla fall inte försökt att falsifiera den. Då, va? Men då är man ju en eh, vad är det, klimatförnekare och, och de eh, inom det här området då som... Som uh, säger någonting om det här, de, de är också då uh, dumma. Uh, <laughs> och, och det är så man bekräftar att den här teorin... Jag tänker på hon till exempel, Elsa Widding har väl försökt att säga saker om det här. Hon är ju väldigt insatt i området då, men, men det får hon ju absolut inte lov att göra då. Mm. Så att det här är ju någonting som man, ja det blir ju en, en, en sån här religiös dogm då. Och, och varför gör man detta? Jo men det är ju då för att kan jag, då, då, då har man ju, då, då skapar man sig legitimitet för eh, på ett annat sätt då. Att ta ut väldigt höga priser för, för kolväten då. Eller som man helst kallar det för då, fast det stämmer ju inte. För det finns ju inga som helst belägg för det men fossila bränslen då. Och sen kan man ju också då skapa legitimitet för att kontrollera och lägga sig i hur olika länder använder och vad de gör med sina naturresurser då. Och jag skulle nog kunna tänka mig att mycket av det här demoniseringen av Ryssland och de här sakerna som pågår nu. Det kan nog ha att göra med det är att, att Ryssland kanske inte riktigt har velat rätta in sig i ledet här då. De har väl stora eh, naturresurser vad det gäller eh, olja och gas då. Eh, och de kanske inte riktigt har velat följa de eh, monopolistiska eller oligopolistiska regler som gäller då. Och det här har ju varit ett sätt då det här med Ukraina och det här har varit ett sätt att, att skapa ett, ett stort eh, handelsembargo mot Ryssland då. Vad det gäller olja och gas nu, så, nu eh, så, alltså <laughs> de, de, de tar ju till med såna brösttoner jag, jag hörde någon gång på på eh, radion att eh, om man kör en en bensinslukande bil va, då, då, eh, då skadar man eh, ukrainska barn va? Eh, för då så ja <laughs> det, det är lite långsökt men <laughs> Jag tror du, du det, alltså den här, jag, jag tycker den är så uppenbar, liksom den här eh, propagandan. Och sen så ska vi ju då känna då att det finns eh, anledning då att, att betala eh, 20 spänn liten för, för diesel va? Eller den kostar nästan ännu mer nu va? Så mm. ja, jag såg någon sån rolig siffra också, det bara bläddrade för mig, men jag har inte källan till det, men Tydligen så är det så att ett fat med olja på världsmarknaden kostar ungefär lika mycket idag som den gjorde på 80-talet. Eller det är inte en jättestor skillnad i alla fall. Men det är en enorm skillnad på dieselpriset. Och det är väl ändå ganska märkligt. För att oljan är ju råvaran till dieseln. Så varför, skulle, varför har dieselpriset förändrats så enormt men inte oljepriset då? Mm. Mm. Det är lite roligt, vi har ju en sån här avdelning på Chalmers också som är utsedda för att spana efter forskare som har en avvikande åsikt om det här med klimatförändringar och se till att de förlorar sina jobb. Så att det är så man uppfyller den här vetenskapliga konsensusen att det är, det är ingen som vågar ha en annan åsikt än den som är narrativet heller. Nej. Mm. Mm. Mm. Nej då tänkte jag på också för nu, nu kommer jag inte heller ihåg det namnet men jag vet att det var någon eh, forskare på KTH alltså eh, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm då eh, som eh, forskade kring det här med kolväten och så och eh, det var väl ungefär eh, kanske 10 eller 20 år sedan eller någonting och, och han eh, framförde ju den eh, korrekta Eh, synpunkten att det är ju inte kemiskt möjligt då att de här kolväterna har ett eh, ett fossilt utsprung och det blir ju ett väldigt liv om det men jag kommer inte ihåg vad han heter men eh, ja det, det, det faller ju inte in då i, i den rätta åsikten Nej, och, sen så, och det är ju väldigt otäckta här, <laughs> man har liksom. eh, och då vet man ju det att, att eh, håller du på med forskning eller det i forskarvärlden och, och uttrycker fel saker då va ja men då är du körd då, då har du inget jobb sen då får du liksom inga nya forskningsanslag och så vidare då va så att mm. du måste ju föra fram rätt saker då mm. ja nej så att det man sammanfattningsvis kan säga om det här med eh, olja, gas och kol, eh, kolveten det är ju det att den, den rimligaste hypotesen det är ju det att, att det är ämnen som finns i väldigt stora mängder i jordens inre. Om man Fletcher Prouchan sa ju det probably the most prevalent liquid in the earth after water då, om olja. Och sen så är det ju nog också ett väldigt rimligt antagande att, att de här kolvätena, de nybildas- och det skulle jag säga gäller även för vatten då. Att vatten bildas i, i jordens inre då. Och det kan man ju undersöka också. För det finns ju många som säger det också. Det är, inte, det är ju liksom inte taget i luften. Det, det är eh, abiotic oil theory och abiotic water då. Att, eh, eh, ja. Och, och jag tycker också att det, alltså det är väldigt logiskt. Och tänka sig det. För att om vi tar till exempel det här med, med vatten och atmosfären, då som ju är eh, till största delen vattenånga. Så är det ju rimligen så att eh, jag menar, eh, atmosfären och fuktigheten i den, då det, det, den skapas ju genom att, att vatten avdunstar uppe i atmosfären. Men sen är det väl väldigt rimligt att tänka sig att, att atmosfären. Även avdunstar i, i vissa mängder eh, ut i, i rymdens obegränsade vakuum va. Och då borde det väl rimligen vara så att om inte vatten nybildas då så borde ju jorden vara helt törr. Mm. Så eh, ja. Men det är väl också en här, också med vatten då att det ska ju också vara en bristvara va. Som vi ska känna, jag menar vi får ju lära oss i skolan att vi dricker eh, dinosaurernas eh, kiss just nu då. Vatten <laughs> hela tiden cirkulerar va. Men det, det tror jag inte stämmer bra va. Ja och om vi då går vidare liksom i det här ämnet energi och, och, och titta på det här med elkraft då. Och det har ju varit en väldigt stor eh, eh, bristvara i Sverige i vinter då. Och, och skälen till det har ju varit lite oklara. Det var, vad är det de har sagt att vi... Ja, att, elen måste ledas vidare till Ukraina och Europa för att de får ingen rysk gas längre eller hur det argumentationen har varit egentligen. Jag menar det har ju varit stor elkris här i Sverige och höjda Det har inte varit att vi har anslutit oss till den europeiska elmarknaden och att de har mycket högre pris där så att vi då måste våra elbolag anpassa sig till de priserna och sälja. Ja, okay. Så, kanske har så vi får betala ganska höga Elpriser som konsumenter, även fast det har tillverkats mer el i Sverige än vad vi har förbrukat. Ja. Så att ja. ja. ja. Nej, och det, det är ju det, det som jag tycker är väldigt märkligt det här också med Sveriges elförsörjning. Och är att det här har vi fått på halsen då, de, de, de, de senaste åren, eller till och med det senaste året. Va? Det här att det, det skulle vara en stor elbrist då. Och Sverige har ju alltid haft. Eh, Billig el va? Och, och anledningen till det är ju det att man har ju under hela 1900-talet eh, byggt eh, väldigt mycket vattenkraft i Sverige. För, och, och, och väldigt mycket av det har ju varit eh, skattefinansierat då. Så vi har alltid haft en god tillgång till el. Men, men, men plötsligt då så blir det sådana här problem och sen så är det också liksom man har ju... Byggt upp det här under, under några år. Då. Men liksom vi, vi, vi måste bygga eh, såna här eh, vindpropeller då: som är fullständigt miljövidriga. De, de är fula, de väsnas, och eh, sen så är de ju jämfört med vattenkraft, så är de ju ett väldigt dumt sätt att, att skapa eh, elenergi med då. För att, att vattenkraft är ju väldigt fantastiskt med det att du kan ju Dels så, så levererar ju eh, vattenkraft eh, el eh, 24 timmar om dygnet då. Och det är ju väldigt viktigt att du kan ha en kontinuerlig försörjning. Och sen så kan du ju hela tiden reglera eh, hur mycket el du tillverkar. Genom att styra vattenflödet. Och sen så kan du ju lagra eh, energin då. Alltså vattnet i, eh, i dammar. Och, och, och sen är det ju så att... Varje år och, och... Ja, egentligen det... Jag menar, det, det, det kommer ju vatten i... Ja, det, det tar inte slut va? Och det nybildas. Så det är ju verkligen en, en förnybar eh, energikälla då. Men, men man har ju hela tiden velat problematisera det här. Vad man pratar om. det här, Ja, men du vet fiskarna och ålarna och sådär va? Men jag skulle nog säga det att det är inte särskilt svårt att egentligen bygga. Eh, eller bygga om. Eller... Ja, göra eh, vattenkraft som, som inte stör eh, djurliv vart va så att jag tror att det här är ju någonting som man vill problematisera och det har väl att göra med det här som jag är inne på ibland det här med Kjörkis princip va att eh, en institution kommer att bevara de problem som berättigeras existens då va och, så att energi Systemet de vill ju inte lösa energiproblemet va. Och då, och då så ska man ju se till att, att inte eh, ja, lösa problemet va. Att, att liksom, för för ja, ja, så, som jag ser det så, så är ju inte gäng... Det här med energiproblemet behöver inte vara ett problem va. Och vi kan generera gott om el... I Sverige, med den, den vattenkraft eh, som vi redan har. Va? Och, och sen är det ju också så. Det är ju rätt dråpligt också att se eh, hur mycket nedlagd eh, vattenkraft det finns i Sverige. Va? hur mycket För man, som sagt, man byggde ju mycket vattenkraft eh, under 1900-talet. Va? Och det är ofta så när man byggde en, en ny fabrik eller industri, va, då, då förlamar ju den vid. Ett vattendrag. Och så byggde man vattenkraft där. Va? Som, det finns ju ett sådant droppligt exempel. Eh, jag jobbade i Möndal på ett uppdrag. Och då finns det ett område där som heter, inte Möndal, ja är de Möndals fabriker, Eller papyrus, ja det, det låg ett gammalt pappersbruk där. Och nu har man gjort om det till ett bostadsområde. Och där fanns det ju ett gammalt vattenkraft och en fors. Eh, och man hade ju när man byggde det här bostadsområdet så hade man ju kunnat göra ja, man hade kunnat bygga vattenkraft där som jag ser, det. och så hade man kunnat göra hela bostadsområdet självförsörjande på el. Och förmodligen så hade man kunnat eh, ge, leverera el till, till andra delar av mörndor. Men det har man ju naturligtvis inte gjort då. Utan de här eh, forsarna och eh, de eh, gamla, eh, vad heter det, installationerna. Och, ja, man, man ser ju liksom hur, hur ja, det, vad heter det, gamla fundament av eh, ett vattenkraftverk finns där då va? Men det, det kommer ju man naturligtvis inte upprusta då. Så, Ja. Det om det. Och sen då så tänkte jag att vi skulle öppna en ny liten låda här Martin. Mm. Vi har ju varit inne på det här lite tidigare då. Och, och det är ju det här med kärnkraft då. Och då kan man ju säga det att som sagt. Vi, vi vill gärna eh, bryta lite ny mark på den här radion. Och det har vi gjort framgångsrikt tidigare då. För att ja vi har ju börjat. Vi börjar med att prata om det här med, med det totala fullständiga mediebedrägeriet och, och 9-11 har ju varit ett, ett sånt här nyckelämne för oss. Att, att det faktiskt är så att när man börjar granska eh, det material som finns kring 9-11 så, så, så blir ju den, är ju den rimligaste hypotesen att sätta upp då det är att allting var ett jättestort, eh, en, en stor tv-teater från början till slut va? Men, men för att vi inte ska tänka de tankarna då, och det här med att ställa upp falska dilemman. Då, va? Så att, och, för de, de vet ju det liksom så. De, de, de förstår ju sig på psykologi va? Och, de, och den här officiella versionen med, med binladen och så vidare. Den är ju eh, egentligen tämligen orimlig då. Man vet ju att många kommer att se det och förstå det. Och då, då, då ställer man upp ett antal andra eh, teorier. Som man ska välja istället då. Och, och alla de har gemensamt det att, att eh, det inte var ett totalt mediebedrägeri av en tv-teater. Det vill säga de, de bilderna vi har sett av händelsen är, är genuina då. Eh, och, ja, och sen så har, har vi gått vidare. Va? Och, och, för, för det här var ju någonting som, som det var ju väldigt kontroversiellt i alla fall när vi började prata om det här för sex år sedan. Men nu är det väl många som har, har sett det. Och sen har vi även pratat om det här med att... Det är ju inte bara så att månlandningarna eh, är fejk. Utan eh, hela NASA är fejk. Och det finns ju väldigt goda belägg för det. Eh, och det, och det. Och det kan man ju se genom att titta... Och det bildmaterial som finns. Och se att ja det, det, det har mycket problem. Och till slut så kan man ju komma fram till det här också. Med, med den fysiska omöjligheten. Med, med rymdfart då. Och sen var vi inne på det här med. Vi har ju pratat mycket om, om medicin. Och virus. Och det var ju också väldigt kontroversiellt. Uh, när vi sa det, i vad var det i början på 2020? eller? Ja, du, du var väl inne på det 2019 där, att inte virus så isolerat redan, vad jag förstod som. Ja. Mm. Så det var ett år innan covid. Ja, Ja, och det var ju också någonting som vi fick kritik för i början. Va? Men nu är det ju också en, en ganska väl spridd uppfattning det här. Eller det har blivit en ökad förståelse för det. Att vi, det, det finns inga eh, korrekta vetenskapliga belägg för eh, sjukdomsskapande virus. Ja och jo, och sen tänkte jag på det också. Vi har varit inne också på det här med, med eh, atombomber. Och där finns det ju heller inga belägg. Och där är det ju igen då att när man, när man tittar på de här filmerna och det bildmaterial som finns för, för atombomber. Hiroshima, Nagasaki, provsprängningar så blir det ju ganska tydligt att det är Hollywoodskapelse Och ja, Photoshop eller analog Photoshop som man sysslade med innan då. För att man, man har ju kunnat manipulera långt, bilder långt innan man, man gjorde det digitalt va? Mm. Och sen så, och jag tror väl jag har jag har sagt det några gånger också, men, och jag, jag, jag kommer inte ihåg eh, den men, men eh, Simon har ju skrivit en, en, en fantastisk redogörelse för det här med eh, historien om hur man upptäckte det här med eh, att man kunde eh, kliva atomer va. Man var i någon eh, skorshall. Och, och Einstein och grabbarna eller jag vet inte riktigt vad men har, har skrivit om det här och, och det är ju verkligen en en eh, väldigt otrolig historia. Och eftersom det är det och eftersom vi har väldigt många andra problem inom fysiken som jag vet inte riktigt om jag hinner gå in på det sen men, men eh, vi kanske får göra ett avsnitt till här Martin om det här. <laughs> men hur som helst för att hålla mig till det här med kärnkraft då, så är det ju så att alltså det finns inga belägg faktiskt för att kärnkraft eh, existerar och med tanke på eh, den här röda tråden och, och, och alla andra stora lögner som finns kring, kring medicin och, och media och och så vidare, va? så tycker jag att det finns väldigt god anledning att, att vända på den här frågan. Va? Och, och, och, och det bör, ja, det ska man göra. Ja. Liksom, vad, har, har vi några konkreta bekräftelser på att kärnkraft är en verklig företeelse? Och jag menar, vi har ju då, vi har ju kärnkraftverk, va? I frimurarfärger, Alltså svart och vitt. Och vi har människor som är anställda på de här kärnkraftverken. Och de går ju till jobbet. Och, och, och de gör ju saker, va? Men vi vet ju inte vad det är som föregår, för sig i eh, den här, vad är det man kallar det för? Reaktorhärden, va? Mm. Längst där inne. Och det är också så att, det vet ju inte någon som jobbar på kärnkraftverket heller att de vet ju det att om de ger sig in i de inre domänerna så kommer de ju dö av, av livsfarlig strålning va. Där, får man, där kan man ju inte vara. Så det blir ju ett... Äh, ja, det, det, jag tänker, det, det blir ju bra kring, sekretess kring det där. I alla fall för de som jobbar på, på kraftverket va. De, de är ju inte där. Och sen så är det väl så också vad jag har förstått att... Om då uppstår några problem där inne i, i reaktorn. Va? Ja men då får man ringa på den här internationella kärnkraftkonventionen eller kärnkraftkonventionen. Så får det komma ett gäng internationella kärnkraftsexperter. Och, och, och lösa de problem som har uppstått. Va? Så ja. Och, och, och vad det är igen då. Det här med eh, kärnkraft och kärnfysik. Eh, där, där kan ju inte jag se att. Det finns några konkreta oberoende experiment som är utförda som bekräftar det här eh, fysiska fenomenet då med atomklyvning. Känner du till några sådana Martin? Nej. Har du Nej. tittat på det någon gång? Nej, inte vad något. kan. Nej, man kanske kommer fram. Det är, ska, ska vi fråga chatt-GPT. när det ska vi inte göra men vi kanske får svaret att... Eh, Jo, då. Atomerna klivs. Eftersom. en action produces a reaction. <laughs> något sånt Och det är också en sån här. Absolut. På det här med logiska fallasier. Det finns ju det här som man kallar för falsk härledning. Då, att man säger att. Jo, men det här stämmer. För att. Något annat som är självklart. Är sant. Men. Om de sakerna. Inte har att göra med varandra. Om det inte finns någon. Någon rimlig koppling mellan de två va? Så, så, så, så är ju det ett felaktigt argument. Va? Det är vad man kallar för en falsk härledning. Då, va? Som till exempel att eh, planeter rör sig i elliptiska banor i varierande hastigheter eftersom ett eh, äpple faller till marken. Så att om du ifrågasätter det så är du ju så dum så du inte förstår att ett äpple faller till marken när man släpper det. Va? Mm. Mm. Nej, så... Just det här med, med uh, kärnkraft. Uh, det ser jag stor anledning till att uh, ifrågasätta. Och, och då är det ju i så fall en, en del i uh, ja, vad ska man säga, den, den liksom ett, ett, uh, ett system man har skapat kring det här med energifrågan. Då. Och då skulle det vara i så fall att. att Uh, uh, antingen så, så producerar kärnkraft energi på ett annat sätt än, än det sättet man hävdar att de gör det på uh, eller så producerar de inte energi överhuvudtaget då utan det är uh, själva verket vattenkraften då eller andra energikällor som uh, producerar den energi som man hävdar att uh, kärnkraften producerar då och då får man ju ett litet pengasänke där. Eller man ska uttrycka det var precis som NASA. Eh, och för, för kärnkraft är ju väldigt dyrt va. Det kostar väl jättemycket pengar att hålla på med kärnkraft. Och ta hand om det farliga avfallet och, och så vidare va. Mm. Så att det är ju fiffigt på det sättet då. Och sen så har vi också det här med den här farliga strålningen då. Som, som alltid är en risk med kärnkraft. Och... Eh, där kan man ju än tänka sig att ja, vill man avfolka ett område så då kan man ju arrangera en, en uh, kärnkraftsolycka då. Och sen så kan man säga att uh, köra fram lite bussar och så kan man säga vill ni, vill ni leva? Eller vill ni dö av strålsjuka? Ja, vi vill leva. Ja, men då får ni sätta er i bussarna här och så kör vi härifrån. Va? Och så blir man av med alla människor från ett område. Och det tycker jag är lite intressant att se på Tjernobyl nu då. Hur... Uh, djur och natur äh, mår alldeles för förträffligt där. Men äh, området har blivit helt avfolkat då. Och mm. av den här kärnkraftsolyckan. Men nu så har man ju äh, nu är det en turistattraktion va? Åka till äh, Tjernobyl. Ja, var det innan konflikten där i alla fall? Nu äh, får man väl inte åka dit igen va? Nej, nej. Det, det ligger i Ukraina. Ja, ja, det ligger i Ukraina. Ja. Just. ja. Nej, och sen så är en annan sån här sak också. Det är ju det att, att eh, kärnkraft, precis som virus och eh, andra eh, påstådda saker har ju florerat väldigt mycket i Hollywood-filmer och i, i media. Så där, va? Och en annan sån här eh, intressant sak man kan notera med, med kärnkraft det är ju det att, fick jag veta Simon, att Italien var ju tydligen störst på kärnkraft. För några decennier sedan då. De hade jättemycket kärnkraftverk. Men nu har de lagt ner. Vartenda kärnkraftverk. Italien mm. har tydligen ingen kärnkraft längre. Och vad jag vet så har Tyskland också lagt ner sin. Va? Eller eller håller i alla fall på att göra det. Mm. Och det är ju också väldigt märkligt då. Om, om, om, eh, om det nu är ett sånt stort problem med det här med med beroende av, av, av, av rysk gas då. Jaha, varför lägger man ner sin kärnkraft då? Mm. Ja, det är konstigt. Ja, och sen så också en sån här grej, och, men nu är det ju indicier räknar upp liksom men, men då är det ju så att kan man inte bekräfta någonting, ja då, då, då får man ju se hur man kan ifrågasätta det här i olika sätt Och Sen så, en annan sak jag tänker på då är det ju det att Ja, vi fick ju lov att ha en stor folkomröstning om kärnkraft. Det var ju en jättestor grej på 80-talet om linje 1, 2 och 3 va. Och det kan man ju tänka sig också det här med, med eh, psykologin och reglerna kring propaganda. Vi hade ju det här avsnittet med, om, om Jackie Lulls bok va. Mm. Och där tycker jag väldigt på det att det, det, det är väldigt viktigt att, man, att människor engagerar sig i propagandan. För det är ju först då den blir verklig va. Så att eh, om människor går ut på gatorna och eh, demonstrerar eh, för eller mot eh, kärnkraft då. Ja men då blir ju det verkligt va. Då, då är det ju ett verkligt fenomen för att man har ju liksom agerat i detta då. Mm. Ja, och det här med strålning är väl... Äh, min tanke där är väl att äh, för att få strålning så behöver man ha någon form av källa av äh, där energin kommer ifrån. Äh, och det brukar väl ofta vara lättare grundämnen som förenas till tyngre i sådana processer som avger energi. Äh, mm. Och äh, när det gäller kärnkraft så använder man ju väldigt tunga grundämnen som bara ska... Ja, Avge energi på något mystiskt sätt genom kluvning. Uh, ja, vad blir det? Mm. Ja, men det är väl liksom det här. Jag, vad är det man säger? Att liksom eh, atomerna, protonerna och eh, neutronerna, de slås isär. Och sen så får de in i, i andra atomer och slår isär dem också. Och så bildas den här kedjereaktionen då. Och då måste ämnet vara väldigt tungt. Så att det finns eh, gott om eh, protoner och neutroner i det. Mm. Mm. Nej, för vi pratade lite om det innan här också. Då, att, att, eh, en sak som man ser i det här med, med de här olika lögnerna: då, det är ju det att man, man väldigt gärna eh, ljuger stort. Och man gärna vänder lögnen 180 grader från eh, sanningen då. Och då skulle man ju kunna tänka sig det kring det här. Och att Ja, nu pratar man om att de här, det här som skapar eh, fiktion eller fusion då. Det, det, det sker i, i tunga grundämnen. Fast det säger man väl inte egentligen heller att. För att i solen till exempel va? Där är det... Vad, vad är det den? Väte och är Den består av till största del. Ja, ja, men de, de fusionerar de ämnena va? De slås ihop. Ja, borde de göra? Ja. Eh, och det är väl så fall... Kanske en rimlig teori då, jag vet inte. Men, men, men, men just det här att... Att... Eh, Ja, då är det i så fall lätta ämnen och inte tunga ämnen som som, som skapar andra ämnen. Mm. Och du hade någon teorik kring det med hur det kan gå till då? När det ämnen skapas? Ja, det har jag faktiskt och det har ju lite att göra med den här insikten också att när man börjar titta på det här med Eh, ja, paradigmet som råder idag inom, inom teoretisk fysik då, som, som kallas för kvantfysik och man börjar titta på vad är liksom vad är det man, man stödjer kvantfysiken på då så, så hittar man ju ett, ett experiment som förut eh, ansågs vara en bekräftelse på att ljus är en vågrörelse genom ett medium. Och det är det som kallas för dubbelspalt-experimentet. Och då, för det, det är uppsatt så att man, man har en, en skiva med slitsar i. Och så lyser man ett ljus på den här skivan. Och sen så konstaterar man att bakom skivan då så blir det vad man kallar för ett interferensmönster. Och... Om man, och, och, då, och då är resonemanget så här va? att om, om, du, om du tänker dig vågor på vatten va? som, som slår mot en brygga. och så är det hål i, eller en då, så är det hål i piren va? så att, att vattnet kommer igenom där vad. Då blir det ju två <hör> vågor på andra sidan. Men då, då sprider de ut sig som en va. Och sen så stör de här två vågorna varandra då, interfererar. Och det var ju det då man kunde konstatera att ljuset har. Eh, att ljuset fungerar på det här sättet då, med det här dubbelspaltexperimentet. Att det blir ett sånt här interferensmönster. Och det såg man ju då som en bekräftelse på att ljuset är en vågrörelse genom ett medium. Och det mediumet då. Eh, det, är ju vad, det var ju vad man kallar för eten då. Men sen så så kom Einstein och vad man kallar den här danska skolan kvantfysik på 1900-talet och så började de titta på det här dubbelspaltexperimentet och sen så tänkte de säga att ja, vi, vi, vi sätter detektorer här vid varje spalt va? för, för att kunna mäta eh, ljuset eh, och då gjorde de det och men så, så upptäckte de det att när de slog på de här eh, fotondäckdektorerna och som de kallades för då försvann det här interferensmönstret eller blev annorlunda då och istället då för att resonera som jag rimligen tycker man borde göra en sån situation och det är att fundera över kan det vara så att de här fotondäckdektorerna påverkar ljuset på något sätt va nej så tänkte man inte utan då tänkte man att när vi slår på de här detektorerna, då eh, beter sig eh, de här eh, ljuspartiklarna eh, plötsligt annorlunda för att vi försöker mäta dem. Mm. Och det har ju gett upphov till de här väldigt underliga resonemangen som, som ju egentligen är helt mystiska inom kvantfysiken. Det är ju det här att eh, om man försöker mäta fotoner så beter de sig annorlunda. Och sen så har man också kommit fram till det att en foton eh, den kan befinna sig på två ställen samtidigt. Och det är väldigt märkligt för att det, det, det strider ju mot själva definitionen av vad ett objekt är eller en partikel är. Va? Det, det är ju en sak som bara kan vara på ett, ett ställe. då. Men här så kan den här saken vara på två ställen. Och sen också, och det, och det har att göra det här med Einstein och det här med ljusets hastighet också då, att att de här fotonerna då, de, de påverkar ju tidens gång va. För att det är de som är det absoluta och inte tiden då. Så att de här partiklarna då, ljusets egenskaper de är ju verkligen magiska och mystiska då. Och det där är ju för att det som är så störande med det där då, det är ju det att man, att i och med det, så har man gjort om, kan man säga, teoretisk fysik till mystik, va? För att man, man hävdar att det här experimentet då bekräftar mystiska egenskaper hos ljuset och de här fotonerna. Och det har man gjort då istället för att fundera på om det kan vara så att de här eh, fotondextroturerna då, eftersom de, de, de ju inte är eh, passiva utan de är aktiva, de, de, de har ju ett elektromagnetiskt fält kring sig och eh, det är ju inte eh, orimligt att de påverkar ljuset. Och I så fall så borde man ju undersöka det och då är det, ju, då är det ju så att det faktum att man slår på de här och och säger sig bara, då, då mäter man ju inte bara ljuset utan då påverkar man ljuset och får det att bete sig på ett annorlunda sätt då som mätutrustningen eh, stör själva experimentet. Men för att komma vidare till, nu nu jag lite i det här med, med det här experimentet då. men för att komma vidare till den här eh, teorin då kring eh, eh, vad som dels pågår i jonens inre och vad som som pågår i solen och våra stjärnor då. Eftersom de, de lyser och skapar energi. Och det skapas ju även värme och energi i, i jordens inner då. Så skulle man ju kunna tänka sig då att eftersom. Om vi återgår till den rimliga tolkningen av, av dubbelspaltexperimentet. Och eh, tänker oss det att det finns en... Eh, All, ett, ett alldeles närvarande medium då. Eller ett, ett ämne. Eh, som eh, den här eten då va. Och då skulle man ju tänka sig. alltså Om man, om man försöker att resonera. På ett enkelt sätt. Vilket jag, jag tycker är det vettigaste att göra då. Så kan man ju tänka sig att. Det är ju nämligen så här va. Att de här lätta grundämnena som De lättaste grundämnena, exempelvis som väte och helium, de upptäcktes ju ganska sent va? Helium upptäcktes först på, jag tror det var mitten på 1800-talet. Och, och väte upptäckte man på 1700-talet. Och det är ju det lättaste då. Anledningen till att man upptäckte väte, det är ju det att där kan man skapa en kemisk reaktion och konstatera att det finns. Men det var svårare att göra med väte. För att, eller vad säger förlåt, det var svårare att göra med helium för helium är väldigt inatt då, som man säger att det, det, det är svårt att, att konstatera det med någon, någon kemisk reaktion eller ett experiment då. Men eh, jag tycker ju inte det är alldeles orymligt att tänka sig att ja men det kanske är så att det finns ännu lättare ämnen som vi inte har upptäckt än. Och bara för att vi upptäckt, inte upptäckt dem så betyder det inte att de finns, va? Och det kan ju vara den här eh, eten då. Det vill säga att det finns ett, ett antal lättare eh, gaser. Och de är ju då ännu flyktigare än, eh, än helium och väte. För det vet ju att de är väl, alltså det är ju svårt att eh, lagra de här ämnena, va? De, de, de läcker ju ut. Man får ganska chocka ståltanka för att eh, kunna lagra vät. Och fyller man en, fyller man en heliumballong va, så även om det är en, en folieballong va, så läcker det ut vät hela tiden. Då. Och då skulle man ju kunna tänka sig att de här lättare ämnena att de är ännu mer eh, flyktiga. då mm. Att de eh, ja, blåser igenom eh, annan materia enkelt va? Och om man då fortsätter i det här resonemanget då så då är det ju så att eh, om vi tänker oss att det här att, att det finns då en eter Och att det i jordens inre <gör> finns en, en eh, reaktion eller en process då som eh, kondenserar eter. Det vill säga att eten Omvandlas då till eh, tyngre ämnen, det vill säga vete, helium, syre och så vidare och så vidare. Va? Och en bieffekt av den här processen då är eh, energi. Ja, då har vi ju dels en förklaring till att eh, det skapas energi i jordens inre, att, den, att det fortsätter att vara varmt och man kan ju tänka sig att samma process eh, pågår i solen och i stjärnorna då va? och det är ju för sig någonting som man också säger i eh, den allmänna teorin idag då men då är det ju en en en, en nukleär process då eller då är det ju eh, fusion då men då är det ju så här också man tänker sig att vi har ett medium som finns överallt och som så att säga är förutsättningen för att det finns utrymme space va då är det ju så att om eter äh, kondenserar och blir tyngre ämnen då då blir det ju också och, och, och man tänker sig att då tar de här tyngre ämnena de tar mindre plats än eten gör då blir det ju vad man, vad man kan beskriva då som ett lågtrycksområde med eter. Och enligt eh, ja, strömningsmekanik eller gaslagar så är det ju så att om, om, om vi har en, ett, ett, en gas och det uppstår ett lägre tryck någonstans då... Eh, Uh, gör ju den så kallade ekvilibriumeffekten tror jag, eller equilibrium jag kommer inte ihåg <laughs> men då gör ju det att, att uh, gas från uh, ja, de, de områdena med högre tryck rusar in va, och utjämnar trycket och, och det är ju jag menar så är det ju med alla ja, inte bara gas eller men om, om du har ett badkar och så drar du ut proppen va, ja men då rusar ju allt vatten mot det här området då där eh, vatten försvinner. Eller om du har en pump i en swimmingpool. Va? Och då skulle man ju tänka sig i den här situationen att om det då fungerar på det här sättet. Och nu, nu är detta, det här är bara en hypotes va. Det, <laughs> men, men jag tycker det är intressant att spåna kring sånt här va. Då, då är det så att om en sån process eh, pågår i jordens Eter kondenserar, det försvinner äter, det konsumeras eter i den här processen. Ja men då rusar det till eter från alla håll va. Och då blir det en etervind mot eh, jordens mitt va. Och då skulle det kunna vara förklaringen till eh, gravitation va. Och då är det alltså en konstant etervind mot jordens mitt och den gör i sin tur att att äh, materia då, vi och allting som är i den här vinden dras mot äh, jordens mitt va? Mm. Vad tror du det Martin? Ja, det är mer rimlig <laughs> än den förklaring vi har idag. Ja. Så, ja det är intressant att du gillar att spåna kring sådana här ämnen och grotta ner dig i äh, det hela. Och det är det faller väl lite tillsammans med den här ställa metamorphosis den teorin då att eh, jorden och månen har kanske varit precis som Mars och solen här idag ett benärstjärnepal fast eh, vi är mycket äldre än vad solen och Mars är då det systemet så att den här processen har hunnit eh, svalna av till exempel på månen så Kanske det inte finns någon aktivitet i kärnan överhuvudtaget, taget. Och att det är det som gör att den alltid vänder samma sida mot oss. Mm. Jo men precis, ja det var bra att du, att du, att du tog upp det, det här med, med ställarmetamorfosis då. Och det är, mm. För att, då är det ju så att, att den teorin då, den, den, den, liksom, den säger ju det då att, att, att jorden är en gammal stjärna då. En gammal sol va. Och då blir det ju också rimligare att det pågår en aktivitet fortfarande i eh, jordens kärna. En sån här process då. Va? För att det gör det ju i solen. Alltså där pågår ju en, en, en process som, som genererar, det, det, det ser vi ju va, som genererar väldigt mycket eh, värme och ljus. Och då skulle man också kunna tänka sig, för att det är ju en sån här grej som... som kan te sig lite märklig i, i Tyckos-modellen. Va? Att eh, solen rör sig runt jorden. Samtidigt som alla de andra planeterna eh, kretsar runt solen. Under tiden som den kretsar runt jorden. Va? De är ju liksom fast i den. Och det kan ju vara det att, att eh, eh, solen då producerar en kraft. Som håller planeterna i bana runt sig då. Samtidigt som, som uh, solen rör sig runt jorden. Mm. Mm. Var det så långt du vill gå i resonemanget, eller vad du ska utveckla det ytterligare? Ja, nu, nu kommer man väl lite här. Var det något mer kring det? Jo, jo men, och då är det ju också så att uh, om. Det finns ju mycket att säga kring det här. Och nu har vi hållit på ganska länge. Så jag vet inte. Ja. Vi, kanske ska, vi kanske ska plocka upp den tråden. Fortsätta. Ska vi se vad var det mer jag hade skrivit här. Ja. Nej, Jo, jo det var väl det jag skulle säga också. Just det. Det, det är ju det här att. Det är ju, så, det är ju väldigt tragiskt eh, om det är så allting tyder på detta att man, att man så att säga har kört eh, vetenskapen i eh, diket under 1900-talet och det är också så här att men om, om man tittar på den vetenskapen som fanns, ja egentligen innan Einstein då eh, när man eh, utvecklade den vetenskap som man som man framgångsrikt använt sig av för att, att uh, bygga uh, kraftnät, va? elnät och så vidare. Växelström och sådär. Uh, då använder man sig av uh, uh, våg. Det här, det här som jag sa då, våg-eteteorin. Uh, man, man, man sa det, elektromagnetism är en vågrörelse genom ett medium. Och så räknar man och spekulerar man kring det. Och, och, och liksom lyckades få till det här. På sätt så att man kunde ha eh, el, elsystem då va. Och ett stort genombrott det var ju, när, det, det, var ju det här med, med växelströmmen då va. För att när man har likström då, då får man ju välja problem med, med eh, energiförluster på långa avstånd va. Men när man kör växelström så, så slipper man det problemet va. Och alla de här grejerna det, det, det kommer man på. Utifrån eh, våg et teorin då. Men sen plötsligt då, så, så var den fel. Och eh, ljus och elektromagnetism är eh, små partiklar som far genom ett ingenting då. Mm. För det här med eh, vad, vad, vad som finns då, jag menar om man, om man tar bort alla ämnen som vi känner till från ett område då, det vill säga så att det blir ett vakuum då, ja då ska det väl enligt våra den nuvarande fysiken, då ska det inte finnas någonting där. Och det tycker jag är, är, är väldigt märkligt. Ett sånt antagande liksom. Nu mm. ja, visst. Och det här eh, andra tolkningar av dubbelspaltexperimentet kommer till när man när den här eh, kopenikanska solsystemsmodellen var i gungning också för att man hade de här observationerna av var det solförmörkelse 1919 där man kunde se att, eller man observerade Merkurius att den var på ett ställe som den inte skulle vara enligt de berä, newtonska berä, beräkningar man hade. Så att då kom ju Einstein upp som gubben i lådan där att, aha! Ljuset böjer sig, därför så upplever vi att Merkurius är där, medan själva verket är på ett annat ställe. Mm. Så att det var går lite som räddningen där. Ja men precis det är väldigt bra att du tar upp det Martin för att, för att man ser ju verkligen ett mönster här, den här röda tråden va för att dels var det ju det som Einstein gjorde då att han, att han sa sig förklara eh, varför Mercurius eh, rörde sig på ett sätt som den egentligen inte kan göra då. Och det var ju det att, att ljuset böjde på sig. Så att även om man ser Merkur vara på ett visst ställe så, så är den inte det då för ljuset. <laughs> Ungefär. Så, ja. Och så var det ju en liten eh, ekvation då som man, man kunde tillfoga eh, Newtons ekvationer som var allting frid och fröjd. Va? Så det var en sak som Einstein gjorde. Men sen så kom det upp ett annat problem då. Och det var ju det här eh, michelson morley experimentet för var det ju så att, att i slutet av 1800-talet början på 1900-talet så var ju våg-eter-teorin den rådande. Då. Det vill säga att, att ljus- och elektromagnetism är en, en vågrörelse genom ett medium. Och då ville man eh, bekräfta eh, jordens eh, hastighet eh, runt solen på drygt 100 km i timmen. Och då eh, utformade man ett väldigt smart experiment- där man skickade en, man, man delade upp en ljusstråle och så skickade man den i alltså så här vinkelrätt mot varandra då och, och sen så förenade man ljusstrålen igen då och då var det resonemanget att om man, om man kunde se en eh, en förändring i ljusstrålens eh, hur, den, hur den såg ut, att den polariserades så kunde man konstatera att de här två ljusstrålarna när man delat upp dem så hade de, hade de färdats olika snabbt va. Att de hade bromsats av etervinnen då. Men det som blev så besvärligt då det var ju att när man gjorde det här experimentet så kunde man ju inte mäta annat än en liten förändring i ljusets polarisering då. Som inte alls var tillräcklig. För de här hundratusen eh, kilometer km timmen som jorden skulle ha runt solen då. Så då, då, blev, det, då blev det problem inom eh, vetenskapsvärlden. Eh, ända tills eh, Einstein kom fram eh, och lite andra sådana här. Och så sa de det att nej, det här eh, experimentet det, det kan inte mäta. Ehm. Jordens hastighet runt solen. Eftersom ljushastigheten är konstant. Va? Så det, det, det spelar ingen roll. Om vi liksom splittar ljuset. Och, och skickar det vinkelet mot varandra. Det, det kommer att färdas i samma hastighet. Ändå. Eftersom då, igen då. Ljuset är små partiklar. Som alltid har en konstant hastighet. Va? Det är inte en vågrörelse. Genom ett medium. Och det var så man hanterade den. Problematiken då. Eftersom det här experimentet ju faktiskt var en falsifiering... av den helocentriska modellen. <laughs> <laughs> och sen så... Och det, och det jobbiga var ju då... Det har man ju försökt gräva ner ordentligt då. För att som marken markinson de gjorde ju några experiment då. Men sen fattade de väl att det här ska vi inte hålla på med. Men sen fanns ju en, en herre som hette Dayton Miller. Han gjorde ju tusentals... såna här experiment. Interferometerexperiment. Och han... han han äh, äh, isolerade och kom, liksom alla felkällor och sådär va. Så att ja, det, det går ju inte att, äh, att diskreditera det här egentligen. Men ändå så gör man ju det då va. Äh, Millers... Äh, Interferometer-experiment. Och det här, det här står det ju... Det, det här måste ni verkligen gå till booktyckos.space och, och, och läsa om Simons bok. Då, va? Och, och naturligtvis kolla källorna också. Nu ska vi inte bara lita på vad han skriver. Va? ni ska vi se att, att mm. referenserna stämmer också. Då. Det är ett otroligt grävarbete han har gjort med att hitta alla de här böckerna som han kan referera till. Och, och ja. de detaljerna. Ja. Alltså, vilket oerhört forskningsarbete. Alltså, där har ni en... En som sysslar med forskning på riktigt och, och ute efter sanningen och inte var någon institution betalar honom till att komma fram till. Nej, nej, men precis. Och, och, och det, det fantastiska är också det att sanningen finns ju i gamla böcker. Och, och, och saker och ting. Va? Men, men saken är ju det att vi får ju aldrig talas om det. Man, man, man, har, man pratar ju inte om detta. Det är ju begravt liksom. Mm. Dejtman Millers forskning och så vidare. Det, vi, vi får aldrig göra att talas om den. Så. Mm. <laughs> Men alltså, jag tänkte på ja. det med energi. Och skapa energi. Eh, eh, om det då är väldigt varmt i jordens innanmäte. Skulle man inte kunna borra ett väldigt djupt hål. Och så tillsätta en turbin. Och utnyttja den här temperaturskillnaden. Ja, ja där har du ju en grej. Det är ja. också en sån här egentligen. Självklar grej. Vad gäller energi geotermisk energi, borra ett hål, ja, men det blir ju som en en, en en vad heter det, Bergvärme på steroider va? Mm. Och, och, och, och det komiska med det också då, det är ju det att då blir det ju svårt att, att säga att ålen blir köttfärs i vattenturbin så vidare. Va? Ja, men där, där har du, där, där pratar vi verkligen om miljöpåverkan noll va. Då har du ett kraftverk och så, och, så, och så har du ett djupt hål under verket va. Och så skickar du ner en vätska eh, med låg kokpunkt i detta. Och så förångas den och driver en turbin. Och så, och så genererar du el eh, 24-7 Och det gör man ju i många länder med. Eh, eh, vad är det man kallar det för? Ja vulkanisk aktivitet och så där var på Island och. Och lite snäva ställen. Där håller man ju på med detta. Mm. Men det där är ju någonting som jag tror att man skulle kunna göra eh, framgångsrikt nästan egentligen var som helst. Skulle jag säga. Och det är också tycker jag lite eh, beklämmande, det här att kring det här med energi: då. Va? För jag, jag tror ju att man precis som inom alla områden så. Så vill man förvirra och skapa en massa röda sillar och så vidare. Va? Jag menar man märker ju till exempel att så fort man försöker prata om, om eh, att det är något problem med den helocentriska modellen. Eller man pratar om tyckosmodellen, så dyker det ju alltid upp något. Ja, ah, jorden är platt. Eller, eller att, att NASA faktiskt inte flyger omkring i rymden. Ja, ah, jorden är platt va. Så, så försöker man ju få över fokus och, och, och, och, och diskussioner. Kring det istället då va? Vilket ju bara är trams eftersom alla kända mm. observationer och experiment bekräftar att jorden är en roterande sfär då va? Precis och så är det ofta att ja, men du måste undersöka själv och du måste forska och alltså, om någon ja. gör det så kommer man ju bara förbruka väldigt mycket energi och sen ändå komma till slutsatsen att det, ja, det här går ju inte. Men ett av de argumenten som jag vet, som jag hörde, vi har ju en plätt jordförespråkare i vår telegramgrupp som var med på en annan kanal och jag tog mig faktiskt tiden att lyssna på det. Och ett av huvudargumenten där, eller det han sa var ju att när solen passerar ner bakom horisonten och eftersom jorden är platt då, så har man en tillräckligt stor kikare så ska man alltså kunna se solen efter att den har passerat nedanför horisonten. Om man har tillräckligt stark kikare då. Så hon har ju beställt en sån. Men jag tvivlar ju på att man kan se solen om den är nedanför horisonten. För att, uh, ja. Och sen blir det en annan sån där grej då. Att, uh, för att få teorin att gå ihop då så måste man säga att solen strålar inte når så långt. Utan den har bara en viss uh, räckvidd. Uh, men om då solen ska åka i en cirkel ovanför den där tallriken som vi bor på. Uh, så kommer ju uh, avståndet till solen variera väldigt mycket precis som en bil då, om den kommer närmare så blir den mycket större i ditt synfält och så försvinner den bort så blir den mycket mindre och det finns ju inget, som tyder på att solen blir mycket mycket större och mycket mycket mindre under tiden av en dygn då eftersom den ska vara mycket närmare i den här plattjordteorin så att det är ju många sådana här små grejer som man i äh, platt bygger upp mycket, mycket av sin argumentation kring som när man tänker på det är rent äh, ologisk och man kan avfärda det här direkt och slippa lägga massa energi på det. Mm. Ja. Jo, nej men så är det. Men jag, jag tänker nog på det att, <clears throat> att det här att du skulle kunna se solen när den har gått ner med en stark kikare. Jag skulle inte säga att det är, det är nog inte helt otänkbart Mm -hmm. Att du kan göra det. För det finns ju en, en uh, optisk effekt. Som är en konsekvens av atmosfären. Och det kallas för uh, diffraction. Att, att, att ljuset kan böjas lite grann. Va? Och, och det, det, det kan ju bli så när du tittar på någonting. I en, uh, ja, när det är väldigt nära uh, horisonten. Då, va? Och, och jag tänker på det. Det var ju en sån här grej. <laughs> <laughs> För det här med, med, med platt jord eh, och, och, och, och kiv kring det, det var ju någonting som faktiskt startade på 1800-talet. Och eh, man kan ju gå in på Wikipedia och läsa om The Bedford Level Experiment. För Det här var väl var någon snubbe, hette Robotham eller någonting. Och han eh, höll på med det här med att jorden var platt. Va? Och, så, och så hade han gjort ett experiment då som hette The Bedford Level Experiment eller The Bedford Canal Experiment och då hade han satt upp en skärm det var en, en lång kanal, platt kanal som gick i England då eh, och så hade han satt upp en skärm och sen så hade han kunnat konstatera då att med en, en kikare så kunde han se den här skärmen längre bort än man skulle kunna göra om den här Formen för jordens krökning stämde då va? Men då så hans opponent då justerade ju experimentet. eller han, Och då gjorde han så att han höjde den här skärmen. Och så tror jag han satt upp en, en, en tredje riktmärke då. Eller någonting. Och i och med att man höjde skärmarna då. Så... Uh, uppstod ju inte den här uh, optiska effekten då som gör att ljuset kan böjas liksom med uh, atmosfären då. Så att det kan nog vara så att, att man kan se uh, solen lite längre bort då. Men det som blir så löjligt <laughs> i det resonemanget det blir ju att solen går ju fortfarande ner så småningom eller hur? Om man mm. tittar på den i den där kikaren. Så att även då om man kan ifrågasätta den här eh, formen eh, för jordens krökning då. Om man, om, man, om man inte vill erkänna att den här optiska effekten finns då. Så är ju fortfarande jorden krökt då, eller? <laughs> Nej, men och, bara liksom det här är ett sätt som man gör för att eh, avleda. Och, och få skapa diskussion kring någonting som, som ju inte stämmer då, va? Och, och, och det jag skulle komma till här med det här med energin. Jag tror att man gör väldigt mycket samma sak inom. För det finns ju såna här liksom grupper och forum och sådär där sånt här driftas då, Electric Universe och så vidare. Och då, och då pratar man ju väldigt gärna mycket om eh, Teslas eh, fantastiska spolar och, och, och, och saker och ting. Som han kom på då. Som man eh, har gömt undan då va. Och jag ska väl säga att jag förhåller mig väldigt ödmjuker i det. Det kan vara så att det finns alldeles utsäkt, utmärkta sätt att skapa energi ur tomma intet då. Det vill säga sådana här zero point energy då va. Att om man tänker sig att man kan återskapa den eh, processen som finns i jorden eller som finns i solen då. Ja då i så fall om, den här, om det skulle ligga någonting i den hypotesen som jag slängde fram här då Ja då är det ju så att då, då kan du ju omvandla eh, eten till eh, tyngre grundämnen och bieffekter i energi då. Så att då är det inga problem va. Men oavsett om det är möjligt eller enkelt att göra så har vi ju alla lösningar på det så här kallade på det så, här så kallade energiproblemet redan nu då. Och det är ju vattenkraft och sen även som du påpekade Martin geotermisk energi då. Och sen har vi också det här att, att kolvätena i jorden finns det väldigt gott om. Är den rimligaste antagandet. Är det rimligaste antagandet tycker jag då. Mm. En, en fråga som jag skulle vilja ställa till dig. Vad tror du att man gör i de här partikelacceleratorna som CERN? Är det något så här återskapande och det är den processen som du äh, återger här? Eller är det någonting annat? Ja, en... det kanske. Det kunna vara så. Eller så är, kan det ju vara som, som i så fall Nasa och kärnkraft är ett, ett stort pengasänke. Mm. Så, så, så rinner det ner pengar i det här hålet i CERN. Och sen så flyter det ut i bukten i Monaco. Och så blir det en stor häftig lustjakt av ja. det. <laughs> ja, så, så kan det gå till. Ja, så kan det gå till, jag vet inte. Det är väl, det är väl den här alkemin va? Att... Mm. Att göra guld av <skratt> äcklade Ja, ja visst. Men, något jag på också är, fungerar på ett psykologiskt plan. Är ju det här med, med vetenskap. Har det någonsin kunnat vara en ärlig strävan efter att söka sanningen? För även på 1500- och 1600-talet så var det väl få tillägnat att ägna sig åt vetenskap. För de flesta hade ju följt upp med att få... Bröd på bordet och tak över huvudet om dagarna så att det var väl de som hade möjligheten att utnyttja andras förmåga att samla in det här som kunde sissa, sitta på sin kammare och fiffelura det hur världen fungerade. Men då har ju de fortfarande intresse i att andra människor forträttningsvis ska skaffa ska fram deras uh, mat och bygga deras tak över huvudet ändå. Så ja. Uh, uh, uh, uh. Har man någonsin kunnat vara helt ärlig i, i det man benämner vetenskap? Ja, det, det, det är en väldigt intressant sak du frågar du ställer det här Martin. Och jag, jag skulle säga så här att jag tror att liksom genom tiderna så har det varit små springskott av riktig och ärlig vetenskap. Eller vetenskapen har liksom gjort uh, korta... Men, men, men rejäla eh, framsteg i historien. Men sen så har man lyckats eh, lägga locket på och kontrollera det. Och göra om det till en, en, en religion då. Och, och då är det ju så här liksom att, att vetenskap har väl alltid sett som ett hot av det, av det rådande imperiet eller styret eller nätverket då va. Och det har ju dels att göra med det att, att, att riktig vetenskap sätter ju eh, observationer, oberoende observationer och experiment som, som den högsta auktoriteten då. Och inte andra människor som den högsta auktoriteten då. För det är ju alltid det vi ska, så vi ska tänka att oh, Einstein och, och Newton då... Och, och, och så vidare. Det, det, är ju, det, det ska ju vara auktoriteterna då. De här helgonen och de har rätt. Och vi förstår inte riktigt vad, vad de säger och menar. Men det är ju för att vi är så pass då. Så vi mm. kan ju inte sätta oss in i det här och förstå det då. Va? Utan de ska ju vara auktoriteter. Va? Dels det att det ska ju liksom vara det här eh, auktoritära eh, systemet. Men sen är det ju också det att, att vetenskapliga framsteg eh, kan ju göra det att, att eh, maktbalansen i världen förändras då. Och då kan man ju få problem att upprätthålla systemet. Så det vill man ju inte. Så man vill inte ha några vetenskapliga framsteg. I alla fall inga vetenskapliga framsteg som man inte själv eh, kontrollerar och kan ta hand om då. Så jag kan ju mycket väl tänka mig att det pågår en del <kör> vad ska man säga hemlig forskning eller vetenskap då där man plockar fram saker. Eh, sen vet jag ju inte och, och jag tror ju att man... man eh, man eh, vill ju få det att så, kanske mycket. Men det är ju väldigt mycket snack om eh, typ UFO och, och sådana här saker. Va? Så det är svårt att veta. Men sen så tror jag också när, när det blir lite eh, konstiga och oroliga tider och sådär. Om man vill eh, få eh, människor att eh, lugna ner sig eller rikta. Så, så slänger man fram någonting sånt där va? som man har, har man <laughs> Pysslat med i sin kammare. Och det kanske är till exempel det som... Som... Eh, GPT. Och det här med AI va. Att det har varit sådana väldiga framsteg. Inom det. Egentligen det senaste året då va. För då, då dras ju blickarna till det. Och då, då kanske man inte... Och då, då... Pratas det inte så mycket om, om den här... Eh, jättelika... Ehm förgiftningskampanjen som har, har genomförts då med, med eh, vacciner och, och och det här eh, virusbluffen och det då Mm, mm. Men, men som sagt igen då det här med, med om, om det någonsin har funnits riktig vetenskap Jo jag tror det har gjort det och det är liksom det är också här att och det är väl det jag tror att vi närmar oss mot nu vi närmar oss mot en, någon slags renässans och, och upplysning va att, att nu har man staplat så mycket lögner på, på hög. Va? så nu håller det inte. Eh, och, och, och det kan man ju se. Det har ju skett tidigare i historien. Va? Det var ju då renaissancen. Och det var ju som jag sa tidigare. att var, Då florerade en massa konstiga konspirationsteorier. Om att det kanske aldrig hade funnits några enhörningar. Trots att det stod i Bibeln att de har funnits. De kanske inte fanns ändå. Och de här fina enhörningshornen. Som, som eh, ju var en, den mest... Eh, ägodelen, återvärda som man kunde ha på den tiden va? De, de, de kanske bara var norvals eh, tände va eh, och, och, och det kanske var så att, att jorden faktiskt inte var universums orörliga medelpunkt och, och att, att det här med, med att man botade sjukdom eh, genom att köpa eh, guds välsignelse av den katolska kyrkan det, det kanske inte var så va och, och, det, och det gav ju en. Då kom det ju en period, va? Jag menar, det, var ju, det var ju under den perioden som. Som. Eh, som. Eh, tog bra. Verkade, va? Och, och det var ju det var ju riktig vetenskap. Det var ju riktiga grejer, va? Men, men sen var det ju också det att, att vetenskap på den tiden. Den fanns ju bara inom en liten krets, va? Det var ju. Eh, det var ju adeln och de som kunde latin, va? Som, som sysslar med vetenskap. Så det var en liten kvätt. Men sen så hände ju någonting också då. Eh, på 1700-talet. Och, och under 1800-talet. Där har vi också en period. Med, med mycket bra. Eh, och riktig vetenskap. Eh, men sen så. Har det ju varit lite. Si där På många områden. Men ändå inte på de flesta områden. För att ett område som ju har utvecklats eh, enormt mycket under, under 1900-talet och, och även under 2000-talet. Det är ju det här med, med eh, IT och datorer. Där har det hänt jättemycket. Och mm. det är väl det ligger nog någonting i dig. du säger där Martin, att <laughs> det, är, det är det digitala fängelset och, och, och kontrollsystemet som mm. Som det ska användas till och Precis. det är därför eh, den till. forskningen får blomstra då. Ja. <laughs> Men det här med en, en, en djupare förståelse kring eh, medicin, fysik och astronomi. Det är ju väldigt uppenbart att vi inte eh, ska ha i den här eran va. Det har vi väl förstått nu hoppas jag. Mm. Precis. Ja, ska vi Call it a night? Ja, det får vi väl göra Och eh, tack eh, För detta det var, det var kul att få Spåna lite mm. kring de här sakerna Och eh, jag hoppas att eh, Det har gett något Till alla ni som har lyssnat Och det är ju väldigt roligt Att konstatera att våran Lyssnarskara, den Växer och växer stadigt men mm. det är inte någonting som vi hör så mycket om i andra så kallade alternativa medier eller vad säger du Martin? Nej det är ganska tyst om det <laughs> <laughs> men det är väl ett gott betyg då att det är så känsliga ämnen som man inte vill prata om eller befatta sig med så att då väljer man att hålla tyst istället mm. det är det enklaste det är väl också ett av de inom frimureriet. Där att tala i silver att tiga är guld. Mm. Mm, ja, är det... Men är det ju. vi. skulle ju Du var väl prata om att vi skulle ha ett litet specialavsnitt om det här med frimureriet. Ja, lär. just det. Ja. Jag skulle... ja, jag har ju, eh, vi kan ju kanske avta lite att eh, vi har fått tag i en. Eh, en nyutgiven bok, en, en bok som är utgiven av en vän som har fått tag i originalhandlingar från svenska frimurare Orden. Och alltså deras ritualer beskrivs i detalj. Och den första boken som är utgiven kallas Johannesskedet som beskriver alla ritualer och eder och sånt man får svära i detalj. ifrån grad 1 till 3. Så det är mm. alltså första av eh, vad som händer... När man blir antagen till frimurare, vad det är det man får uh, under, uh, skriva för, för ed? Uh, och uh, uh, vad det är det för ritualer som sker, så alltså när svärdspetsen uh, riktas mot bröstet, och vilket skede? Och, uh, uh. Ja, jag har läst, jag har tittat lite där. Och det, det är väldigt mycket fokus på att hålla käften, va? Ja. <laughs> det kan man säga. <laughs> för att annars så ska. Tunga och innälvor skäras ut, brännas, stampas på, saltas på, spridas för vinden och kastas i havet, eller vad? Ja, eller? så att du ja. aldrig kommer komma ihåg eh, mm. för den usling du är. Eh, ja. Så det, det handlar ju mycket om, om eh, kontroll. Eh, och sen så vet vi ju genom erfarenhet att det är ju de som har gått en ganska lång väg inom frimureriet som ofta får de mest inflytelserika posterna i vårt samhälle. Och då har ju de som styr själva frimureriet total kontroll genom dem och deras nyckelpositioner då. Men här, här kommer vi ju då alltså glutta in i den skola som skolar de här individerna till att bli de här marionetterna. Mm. Eh, och eh, ja, det ska bli riktigt intressant att få göra ett avsnitt om det. Det kanske eh, kanske blir något litet ramaskrig. För man är, man är inte så... Man är ju ganska noga med att just det här inte ska avslöjas inom de här sällskaperna. Mm. Vad tror du om, om liksom villospår och desinformation kring det här ämnet? Uh, ja, det finns ju massor uh, inom alternativmedia så har vi det är ju Wake Up Globe och de tycker att man ska använda det här med frinurier och deras symboler till en positiv sak till exempel. Man ska utnyttja deras kraft. Men det är väl ingen kraft att titta i Kabbalah som är ganska mörk. Och går ut på att styra andra människors tankar. Och hur de ser på världen. Mm. Det är väl snarare bättre att avslöja lögnerna. Och fokusera på att sprida sanning skulle jag säga. Men det här som... Den här boken som vi har fått tag i då, det, det ska ju då utgöra originalhandlingarna ur Svenska frimurrarorden direkt från en frimurare. Och vad jag kan se och läsa i det så är det ingenting som motstrider andra saker jag har läst om frimureriet. Så att jag, tror Nej, att är... jag, jag, jag vill hålla med, med det där Martin, jag tittar också på det. Jag tycker också att det, det verkar väldigt trovärdigt men man får ju vara liksom på sin vakt kring såna här saker och, och, och, och vara... Uh... Uh, införstådd med det att man, man, man sprider ju väldigt gärna desinformation och halvsanningar och mm. kring sånt här. Och jag tänker på det att det var ju till exempel. Det var ju någon dokumentär på TV4 eller var det var kring det här med frimureriet då. och. Och det, det lät ju som en sån här väldigt urvattnad och försnällad skandal för att då var det ju några nämnde men <laughs> som satt i i samma domstol och så, eller ja, det var den här, och så var de frimurar båda två då så mm. skulle man göra en, en stor grej av det liksom mm. och det, det tror jag man där gör man liksom för att, att ja det är väl den här äh, äh, falska dilemman också då, va? att ja visst jo men det ligger någonting i det här med skumt med frimeriet men det, det är bara den här lilla grejen va Mm, det... det är lite som jag tänker inom medicinen när man, när man hade den här makarin affären liksom när han eh, opererade in eh, plastslangar i, i människor då istället för luftstrupa. Och, och det gick ju ingen vidare då naturligtvis va. Mm. Men, men då, då kom ju media eh, ridande på sina vita springare och, och såg till att och reda ut den här skandalen. Och de skyldiga blir straffade. Och då kan vi ju sätta oss ner i soffan. Och, och vara trygga med det. Att, att vi har ett system som fungerar. Och ett, ett media som verkligen granskar det. Det är ju lite den bilden man vill <laughs> skapa då. tror jag mm, Ja precis. Och det här vad, vad var det de hade avslöjat? Det var en person som hade uh, slått någon någon snubbe på käften efter en krogrunda och så hamnade han i en domstol där det hamnade där det var målsägande och alla som företräde mot honom var frimurare så att han blev partiskt dömd men man drar ju inte upp det till den större hela bilden att det var hur många frimurare finns i våra politiska partier som, som säger sig representerar folkviljan och samtidigt har svurit den här den då Nej, nej precis. Att, uh, man vill det är inte. liksom en, en lagom stor skandal. Så ja. att, att man ska känna att, jo visst det det, det är ju ingen, ingen eld utan rök va. Och här mm. var det lite rök. Och, men nu har jag sett att det <laughs> brann där. Men det brann inte så farligt liksom. Ja men det är ju som Janne Josef mm. eller de här liksom granskande programmen. De, de, de, de tar lagom stora grejer va. Mm. Den här liten lagom... <laughs> Liksom man kan hänga ut någon, någon eh, kom, kommunpump eller någonting, va? Och, och, och, så, och så ska vi känna det att ja men. Här har vi en ett granskande media och allting är som det ska. Exakt. Och det är det. Man men i media vill man beskriva någonting som stämmer in med ens verklighetsuppfattning. Mm. Eh, och jag vet att H Håkan hade ju föredrag när du höllit. Mitt anförande där hos 2000-talet vetenskap så var ju Just jag eh, på ett annat ställe där Håkan Englund höll föredrag om Drottninggatan Och då kom ju han liksom jag från den nationella rörelsen och kan peka ju på det här med att man vill skapa polar polar polarisering. Så till mm. exempel de här så kallade, eller de sagda offrerna. Till Drottninggatan-eventet. När man tittar på deras yrkesliv och vad de har gjort i livet. Eller sägs ha gjort. Så är det liksom att skydda flyktingar och sådana som Rachmatakilo. Att de ska få möjlighet att stanna i Sverige. Och då kan ju många nationella säga. Aha, det var ju rätt åt dig. Och så skapas den här polariseringsteatern. Mm. Kring det här eventet som gör att man inte kan ifrågasätta själva äktheten av det. Eftersom man finner någonting som stämmer överens med det man tidigare har trott det sant. Mm. Ja, nej det, det är skickliga agitatorer. Mm. Ha. Ha. Ja, men ja då får vi väl tacka för oss. tacka för det kväll ägningen. och på återhörande. Ja, på återhörande. Hai hey, hai hey.